medvennen og min medfacilitator William med mig. Medfacilitator og moderator, vil jeg mærke. William, <laughs> ja. ja. William, vi, vi kører de næste 10 episoder. gør vi nemlig, Mille. Hvor vi vil gå i dybden med, hvad søren, der lige sker de 10 år fra 20 til du 30. Vi sender hver 14. søndag, og velkommen til. Ja. Over til dig, William. Over til mig, Mille. Vi er jo så heldige, at vi også har en gæst med i dag, som må siges være meget kvalificeret gæst. Fordi dagens emne, det er jo sociale medier... Og vi har været så heldige at få Mathilde med. Hej Mathilde, dejligt Hej. at se dig. Hej Mathilde. <laughs> Hej dag. Og tusind tak, fordi du vil være med for ja, det første. Ja, selvfølgelig. Vi har jo fået lov til at shanghai dig med her herind, sociale medier, dagens emne. Fordi man vist godt kan sige, du er lidt af en kondissør, når det kommer til det. Yeah. Æ, ja, det kan man jo, så det er jo dejligt. Mm. Æ, derudover, så skal vi også lige huske at sige, godt nytår, Mille. Godt nytår. Fordi det her, det er jo det første afsnit der bliver optaget i det nye år. Ja. det er dog ikke det første afsnit der kommer ud. Nej, det er det ikke. I det nye år. Men det, er første, men det er første er det første, nye år. Ja, det er ja. rigtigt. Er det også første gang, vi ser hinanden efter? Jo, det er, jo, det, jo er det, det. Selvom vi har snakket meget sammen, så er det første gang, vi ser hinanden. Ja. Ja. Vi kan du lige starte med sådan en uh, field Havde et godt nytår? Ja. Ja, ja. Det, det synes jeg. jeg. Slim tømmermand. tømmermænd? Ja. Nej. Nej. Nej, dejligt. et af mine første. Men det er dejligt. Det er jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, måske man er man blevet voksen. Ej, det er jeg sgu ikke. Nej. Jeg vågnede op i en hytte op i Sverige, og jeg fattede ikke, hvad fanden jeg var Er du rigtig på sådan en landejendom i Ja, du, var, du stillede dig lidt i opposition til mit nytår. Ej, men jeg synes bare, det var lidt, det bare lidt sjovt. Ja, det var fandst. en masse fede... En masse fede mennesker. Men ja. man kan vel troligt sige, at vi er kommet godt ind i det nye år. Afsnit 2 er med noget på spil tre, sæson 3, og dagens emne det er socialmedier. Ja. Mathilde, vil du lægge fra land og præsentere dig selv? Ja. Ja? Øh, jamen, jeg hedder Mathilde, og jeg er 21 år gammel, og jeg bor i København. Til hverdag lever jeg af og sådan... Ja, Egentlig nok lidt sådan, min main ting er at være fuldtidsmodel, men så ved siden af, slash nogle gange min main ting, så laver jeg sociale medier og sådan content creation, eller hvad man vil kalde det. Vil du kalde dig selv en influencer? Kan du godt lide det ord, eller er det... Nej, jeg snakkede lige med William om det, og jeg ja. tror faktisk, jeg synes, det er sådan lidt et nederen ord, fordi... Alt hvad jeg laver og gør, skal jo ikke indflyde folk på den måde. Det må det selvfølgelig godt, og det er fint folk, de må tage det, de vil have, men jeg synes lidt, det er sådan. Jeg kan bedre lige ord, well, content creator. Content Creator. Fordi det er jo ligesom det, jeg gør. Det er også lidt at sætte det på en spids. Jeg kan faktisk godt lide det, man siger, at det er jo ikke alt, der skal indflyde nogen. Mm. Det er måske også egentlig det ting, vi kan vende tilbage til at tale lidt mere om, hvad vil det egentlig siger at være influence, eller hvad vil det sige at have indflydelse på folk mm. via sociale medier. Helt Noget vi godt. plejer at gøre her i starten, det er egentlig bare lige kort et ord om dagens emne, så hvis man skulle beskrive sit eget forhold til sociale medier med et ord. Jeg kan starte. Jeg vil sige, at mit at det er ekstremt anonymt. Jeg har næsten ikke et forhold til sociale medier, <laughs> så det bliver anonymt for mit vedkommende. Ja. Øh, blandet. blandet. Blandet. Blandet. Det er en blandet pose af godterier. Af bolcher. Ja, og nogle ja. gange kommer der et stykke chokolade, og cykler er ikke kan lide. Mm. Ja. Hvis jeg ikke selv har valgt posen. Vi talte jo faktisk om sidste gang, at din, at, at din nære venner-story faktisk havde formået at være et kæmpe aktiv. Jamen, det er jo den gode vinkum godt forstå Det er jo en blandet post ja, ja, og så får man den der, hvad hedder de der, Ormen, den der? Ja, den labralarve. La labralarve, ja, ja, ja, ved uh, du hvad, så tager uh, jeg ja. ikke med Så jeg tror, vi bruger ordet Klikmix, klik måske. Ja. Færre. Hvad med dig, Mathilde? Oh, den er ikke helt god, men sådan arbejde, tror jeg. Arbejde, ja. nok lidt det, det, det er nu. <laughs> Nej, men det er også godt. Det kan vi jo... Ja. Ikke sætter os ind i, men... Nå forstå det. det. <laughs> måske også bare lidt at kunne kommentar nogle til det, fordi... Jeg synes, det er vildt interessant at stå og tale om sociale medier. Men jeg har for erfaring med det. Altså, mm. jeg kan huske... Jeg tror, at jeg har gået i 6. eller 7. Altså, jeg fik selvfølgelig... Du ved, man startede ud... Først så var du nok på Club Pink. Det var sådan mit første møde med, hvad man måske egentlig kunne... <laughs> Club Pink, er det på, det var, var det det på Facebook? Nej, det var i himlen, tror jeg. Nej, det var ikke i himlen. I miniklip. Heller. Det var på miniklip. Men, men faktum var bare, at det var den første gang, jeg blev sat ned i et spil, hvor man kunne tale med andre via spillet. Så det var sådan nok egentlig mit første møde med det. Det var ja. ikke nu, vi så Nej, det tænkte jeg også lige. Ja, det, det, det er min lille søster. Jeg havde også set, men den, den, den røg hurtigt i graven. Ja, okay. mm. Men øh, Og så tror jeg egentlig sådan fast forward, så det næste, det var ligesom Facebook, hvor man ligesom løg sig til, at man var 18 år gammel, og så ja. kunne man godt få lov at komme ind alligevel. Og så stoppede det ligesom der. Mm. Fordi jeg fik... Snapchat har aldrig brugt det. Jeg ja. tror, jeg har et eller andet kiksede navn. Sådan noget øh, William A betrol 1, 2, 3, <laughs> eller sådan noget, som jeg lavede dengang, jeg gik i syvende måske. Ikke? Og så fik jeg først Instagram, da jeg gik i 3.g. Og sådan, jeg tror, for mig var det meget stændt, jeg ville bare gå at følge alle nyhedsmedierne og politikerne. Altså sådan, så jeg har aldrig brugt det selv. Så jeg tror, mit forhold til sociale medier, det er så anonymt, som noget kan blive. Ja. Det, det tror jeg, nogle gange får jeg lige en... For <laughs> en de er hjemme fra dig, med en eller anden reel eller et eller andet. Jeg kan godt lide han, at sende memes. Ja, du sender memes, og du real, så, Og så nogle gange, så forstår jeg ikke helt, hvad det er, du mener med det. <laughs> og så, så, så skriver jeg bare, aha, ha, det er meget sjovt, eller ja. det forstår jeg ikke, <laughs> eller okay. Og så, når det som regel et eller andet politisk, så, hvor vi er dybt uenige, eller ja. et eller andet. Og så laver han et eller anden. det ved jeg ikke, en forklaring om, hvordan det er at være... Brugergrund. Jamen samtidig. Fantastisk. Det er nok, ja, så det er sådan nok det, det er nok sådan de ydre grænser for min brug af medier. Det er jeg tager mig lidt til at udtøver sig med memes. Ja, vil, du, jeg tror, jeg, ja. vil du prøve at uddybe dit mm -mm. lidt videre? Du sagde Clickmix. Ja, ja, men det er fordi at hvis, altså hvis jeg skal bruge noget eller øh, har brug for hjælp, ja har brug for hjælp til noget eller skal et eller andet sted hen, eller et eller andet, så bruger jeg helt vildt meget mine stories. Og sådan, det er lidt alt mellem himmel og jord. Det kan være, hvis jeg mangler en sovepose, eller mangler et lift, eller skal, til, eller skal på folkemøde, eller... Det er sådan lidt, lidt det hele. Øhm, så sådan, sociale medier har det med at redde mig lidt nogle gange, når jeg ikke lige sådan... Hvis jeg mangler et sted at sove, så skriver, det ud, skriver jeg det lidt ud. Sådan. Jeg har altid fået lidt hjælp af min, min øh, øh, mine stories, og så mine nære venner har jeg det bare altid lidt sjovt med. Mm. Der er også rigtig mange på mine nære venner. Det er ikke sådan... Altså, hvis jeg bare kunne lave min Instagram-account, og alle jeg kendte egentlig bare kunne være der, uden jeg ikke kendte nogen, så ville det egentlig bare være mine nære venner på en eller anden måde. Så jeg har rigtig mange på mine nære venner, af nogle, jeg bare synes, det er sjovt, at de kan følge med. Men jeg bruger min... nogle gange har jeg en ret sjov nære venner, synes jeg selv. Jeg synes, jeg er ret sjov på mine her venner. Jeg får altid smil på læben at se den der <laughs> grønne så der. Enten er det et eller andet virkelig sødt, eller også er det en eller anden politisk smedekampagne. Og jeg håber, det er noget virkelig sødt. Det plejer at være noget virkelig, synd, eller, eller noget virkelig dumt. Altså sådan, det kan også være noget altså sådan, virkelig dumt. Noget virkelig, hvor jeg bare tænker, ja. hvad har du lavet? Og sådan, min politiske sådan, ramble, der nogle gange kan komme, det, det er mere sådan, min rigtige story. Sådan, for jeg føler, at alle skal lytte til nogle kloer jeg har at sige, men det er jo ikke altid... Er det er måske egentlig meget rigtigt? Det er sådan, den er ikke så meget, nærvender, jeg vender. Men sådan, jeg synes også, grund til det klikmikste, sådan, hvis jeg selv er i en position øh, i mit indre liv, hvor jeg har det ret skidt eller dårligt, eller ikke lige er helt sikker på mig selv, eller jeg kan mærke, at mit selvværd ikke er særlig højt, øh, så så er, øh, næ eller så er Instagram og Facebook, mest Instagram, ikke særlig godt for mig, kan jeg mærke. Fordi så bliver mm -hmm. påvirket ret negativt af det. Øh, så jeg tror også, det handler om at være ret øh, bevidst omkring sig selv. Især for mig i hvert fald, og bevidst om, hvor jeg er henne i mit liv, og om sociale medier er gode for mig. Mm. Øhm, jeg har også haft perioder, hvor jeg har det hele. Så det er sådan, sådan, fordi jeg bare nogle gange har haft behov for, at jeg har bare lige brug for at være væk fra det hele. Fordi jeg kan mærke, at det påvirker mig negativt. Mm. Og nogle gange, så har jeg svært ved sådan... Så er det måske ikke for sent, men måske lidt for sent. Og så er jeg kommet ind i en dårlig rytme, eller øhm, en negativ øh, ond cirkel på en eller anden måde, hvor jeg ikke helt får grebe det i tide, eller grebe det i tide, og så går det pludselig op for mig, Gud, Mille Slæt, væk med det. forvel Farvel, Farvel. Væk med lort. i et par måneder. Ja. Det sjove er så, at når man så sletter sådan noget Instagram eller Snapchat eller andet, så, kunne jeg, så lader jeg mærke til, at jeg skrev meget mere overmessenger til min, mine venner. Mm. Sådan, har du hørt det her musiknummer? Eller har du set det her? Eller sådan, og det føler jeg bare ikke rigtigt, man plejer, eller det, det lader jeg bare mærke til, at det plejer jeg ikke rigtigt at gøre. Mm. Så det, måske også, det, kan man altså, eller det kommer vi nok ind på senere, den der afhængighed, der også kan være af det, at hele tiden være i kontakt med andre. Ja. Så det er sådan lidt en blandet... En blandet, en, en blandet, blandet følelse, pose bl godter. Ja, det man, tror jeg. Du sagde arbejde, Mathilde. Ja. Hvad, kan du uddybe lidt? Måske knytte en kommentar til, hvad det vil sige at arbejde på ja. sociale medier. Altså, jeg har jo både haft sociale medier, hvor det ikke har været arbejde, og så også nu, hvor det ligesom er et arbejde. Mm. Øhm, og jeg kan virkelig mærke forskel på det. sådan og lidt... Det der med, at før i tiden gik jeg på sociale medier for ligesom at se, hvad folk lavede, og sådan ens venner og veninder, og jeg ved ikke hvad. Og nu er det lidt mere bare sådan, går ind, er der lige sådan, og sådan, ja, okay, jeg har også været her ret meget i dag, eller sådan ja. lavet alt muligt arbejdsrelateret, og sådan, nu der er faktisk ikke lige helt at se, hvad der sker i mit feed og sådan noget. Så jeg bruger det ikke sådan super meget, jeg poster egentlig bare. Men, altså Men Kan du huske, hvornår var det en glidende overgang for dig, at det gik fra at være, tidsfordriv til arbejde, eller sådan, er der et eller andet tidspunkt, hvor der er en eller anden skillelinje? Det var faktisk meget sådan, fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Virkelig sådan, ja, for et års tid siden, eller sådan noget, så gik det bare mok ud af det blå. Okay. Ja. Hvordan gik det mok? Fik du flere følger, eller der der flere øh, mm. samarbejdsaftaler i gang, eller hvordan? Altså, der var en eller anden video, der, jeg tror, den er oppe på 3 millioner nu, eller sådan noget, på TikTok, som... Lige pludselig gik jeg mok. Ja, øhm. ja, det er altid det TikTok. Er altid ja, TikTok ja, det er altid Det er altid ja. Og så gik det bare også lige pludselig jeg mok på Instagram, og sådan, der kom bare helt vildt mange følgere. Jeg tror måske, jeg fik tusinde om dagen eller sådan noget eller andet. Så gik det lidt sådan. Hold hold dog, og så lagde jeg noget nyt op, og så gik det også lidt af mok. Yeah. Mm. Har du styr på de sådan algoritmer? Altså sådan, ved du, hvad der virker? eller sådan? Ja, man skal lidt sende det rundt til samarbejder og sådan noget. Så sådan, man har lidt styr på det, okay. men det er mega forvirrende. Okay. Men er det ikke også sjovt, fordi jeg synes, det er meget interessant det der med, når det går over til at være et arbejde, fordi så mister det vel også lidt sin, altså den funktion, det kan have, det du taler om, meget, at meget af måde, man kan tale ud til folk på, eller det kan være noget meget personligt. Det har du jo ikke rigtigt på samme måde, kunne jeg forestille mig mere, fordi mm. det er blevet et arbejde, mm. eller hvordan, altså er det ikke også, er du nogle gange måske lidt misundelig på, at du ikke kan bruge sociale medier, som man måske bruger det, hvis man ikke arbejder på sociale medier? Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, tror jeg ikke. Nej. Det, Altså, jeg, jeg hygger mig bare med det. Det lyder dejligt. <laughs> ja. Men det er også, hvad man skal, ja. måske. Ja. Mm. Det, det lyder godt. Men, og du siger, det startede for et år siden. Ja. Og sådan, hvornår har, du, har, du så sådan, har du så taget stilling til, om det er det rigtige, du er kommet frem på? Eller sådan, giver det mening, det sådan, mm -hmm. er det siger? Kan du se dig selv i, at det er det, du er kommet frem på? Eller har du tænkt, gud... Det var ikke meningen, det skulle blive så stort. Det, nogle gange kender jeg jo selv, om man får lagt noget ud, man tænker, åh, det er meget godt, <laughs> det bliver stillet efter 24 timer. Ja, ja, ja. <laughs> sådan, når der er lige går lidt ekstra tid. Eller ja. sådan. Øhm, om det, er det om du føler, at det har været rigtigt for dig, eller sådan, eller er du på en eller anden måde kommet ind i en verden, hvor du sådan, tænker, gud, mm. det havde jeg ikke lige regnet med på den video, jeg måske ikke ser mig så selv, selv så meget i? Eller... Mm. Jamen, øhm. altså, jeg, jeg har jo jeg har altid sådan... I forhold til mit modelarbejde og sådan noget lidt brugt Instagram, for eksempel, som sådan en portfolio, så folk de sådan, kan se, hvordan man ser ud, og hvad for nogle jobs, man har lavet, og nogle forskellige ting, så jeg har altid postet på Instagram. Jeg, det ved jeg ikke. Mm -hmm. det, det, jeg kunne også forholds mig, at det er sådan, har du nogensinde haft en følelse af, at det skulle du ikke have lagt ud? Faktisk ikke, fordi jeg har, jeg ved ikke, jeg har altid, det er sådan en meget tidlig alder, tog jeg en beslutning om, at sådan jeg skal ikke lægge noget på, når jeg er fuld. eller sådan Nej, nogle, det synes jeg var den fleste beslutning. Så sådan, det, det har jeg ikke gjort mig i, så, og jeg ved ikke hvorfor, men det er bare sådan, det har jeg aldrig gjort. Så jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg de har decideret fortrudt noget, og man kan over også altid slippe det, hvis der er et eller andet. Ja, men ja selvfølgelig. Det, det kan man. Selvfølgelig. Jeg synes bare, det, at altså, apropos det der med arbejde, det er en, det er en ekstremt interessant, diskussion i hvert fald, fordi... Mm. Altså, du, nu sagde jeg, at jeg er meget anonym på sociale medier. Det gik også lige op for mig, så lidt som det kan være. Men jeg tror, det sociale medier, jeg bruger mest, det er jo for eksempel LinkedIn. <laughs> altså, sådan, så, du så jo så, så kedeligt, som noget kan være. Men det er jo sådan... Så, så er det sådan noget for nyt, job nyt, og så en rakettemoji. Jeg skifter per dag dato <laughs> til det her. Så det var også lidt mit første... <laughs> det var møde med sociale medier rigtigt. Det var også bare sådan en eller anden, du ved jordstuderende på tredje semester, der også bare skriver, transferbomben er droppet, nu skifter jeg per dags dato til, hvad vil jeg, anklagemyndigheden, eller sådan noget, ikke? hvor jeg har aldrig haft sådan, det gik også op for mig, navnet der jeg, at... jeg begyndt at bruge Instagram en, sm en smule, så gik det også op for mig, gud, der er nogle mennesker hvilket at det, det hele på én gang, altså at, mm. fordi når jeg opsøger Instagram, så er det jo kun med henblik på, at få noget content, mm. eller hvis jeg brugte det, ligesom du gjorde, for at tage med nogle venner, eller når jeg opsøger LinkedIn, hvis jeg også skal lave en transferbombe eller et eller andet lort og sige, nu skifter jeg job, så er det jo kun med henblik på at dyrke min karriere. Men for dig kan det jo egentlig godt nogle gange være begge dele, og det er egentlig det, jeg synes, der er ret fascinerende for nogen, at det bliver svært at skille tingene ad igen, når man først begår så meget derinde. Mm. Ja, det er jo en anden virkelighed på en eller anden måde, eller sådan... Og ikke, at det er en forkert virkelighed, eller det er en, en mindre vigtig virkelighed, men det er bare en anden virkelighed. Mm. Og, sådan, og på en eller anden måde er det jo stadig en ny virkelighed for rigtig mange mennesker, især en generation ældre end os. Så samtidig skal vi også... Det er jo noget, vi skal lære os at begå og sige, at jeg kunne forestille mig. Sådan, det job er der jo ikke ligefrem en manual, der står sådan her. Sådan her, så skal du være som mm. øh, influencer eller yeah, yeah. content creator. Altså sådan, som der gør med journalistik eller ja, ja. jurist. Eller hvad det nu skulle være. Eller sådan. Mm. Så det er jo også en ny måde eller sådan, at have et arbejde på, som måske der ikke lige er en manual for. Og det skal mm -hmm. man jo også navigere rundt i. Ja, virkelig. Øhm, og med det sagt, så skal vi høre... Det første nummer. Hold kæft, det var godt timet. Det var rigtig godt timet. Hold kæft, det var godt timet. Vi er så gode. Ja. <laughs> øh, men kan godt mærke, at vi har lavet afsnit før ind. Ja. Jeg, ved, jeg har sagt, at jeg skal præsentere det, men William, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man siger det her. <laughs> det er det får Det DeLoreans med Sivas. Det, er det er ville sagt, rigtigt, det er real, <laughs> tror jeg sagt, noget Ja, at det er sådan rigtig godt cruise control nummer. Så nu, så nu kommer der The DeLoreans med Sivas. Fit fit. Og oh, velkommen tilbage efter et... Dejligt. Øh, hvad var det du kaldte vi læge det? er så sindssygt godt nummer, Mille. Så det er lidt, lidt drængen, var det. Det er en meget <laughs> drengenummer. Det, det Lorians med, med Siva så Hans Philip. Det var sådan en. Øhm, nu er det ikke fordi, vi skal dvæle for meget ved nytår, men da vi, jeg holdt jo nytår i Sverige. Kan I lige mig at sige igen. en yeah. total sejt nytår faktisk. Og så da vi kørte derop, <laughs> så var jeg. Jeg var DJ, og det synes jeg var mega fedt. Og så er jeg sådan, jeg er nødt til at vise, at jeg er den sygeste DJ, og så satte jeg den her på. Og da jeg satte den på var alle sådan der. Det her, det er det. Bedste cruise-nummer. Hvem sad du i bilen med? sin Aldo, <laughs> en der <ad> hedder <ad> Asta, <laughs> ja. Oscar og T. Nå, så det var ikke, det var ikke en drengebil. Der var, der var en pige. Der var også en pige, <laughs> mm. argo, er det verdens bedste nummer. Okay. Så det var altså DeLoreans med Hans-Philippe og ja. C.S. Okay, det, øh, det var et, øh, et godt nummer. Mm. Så, så tak for det, William. Var det dig, der valgte? Det var faktisk Det var, rigtig. der valgte. Fedt, fedt, fedt, fedt, fedt. Ja, og så er vi jo kommet tilbage med Kære Mathilde, mm. som, øh, som er med os i dag i et afsnit, der handler om sociale medier og hvorfor det er blevet sådan en stor ting og vigtig ting, og hvad, hvad, hvad jobbet kan. Yeah. Og, og hvad det ikke kan. Og hvad det ikke kan, mm -hmm. og, og hvorfor det lige er det, som vi bruger vores tid på. Yeah. Så velkommen igen, Mathilde. Thank you. Og jeg kom lige til tanke om, måske vi lige skulle sige, hvor øh, William og jeg kender hinanden fra, yeah. til... Fordi vi har snakket om det af afsnit 1, men det blev lidt sent. Og nu bliver ja. det måske også lidt sent igen. Ja. <laughs> men... vi altså, det var ret fedt, fordi vores, vores uh, technical producer, Linde, hun kom jo på sådan en idé med, at vi skulle, vi skulle prøve sådan, at gøre historien mere mystisk hver gang. Så det kunne være et eller andet sådan noget og Milla og jeg mødte hinanden i en gyde for tre år siden. Og... Mm. Så næste afsnit blev sådan, ej, vent, du er ikke en gyde, der faktisk skal land af ja, et eller andet lort. Det <laughs> <Ja. laughs> er ved med at bygge videre, så, så tror jeg bare, at vi kom frem til, så vi var sådan, det er, altså, det kan vi ikke selv holde styr på. Nej, det tror jeg ikke. Så vi er venner, der er blevet venner. Vi er fælles venner. Yeah. Ja. ja, og så er vi blevet venner, fordi vi kan snakke meget. Vi kan nemlig snakke rigtig meget, rigtig hurtigt. hurtigt at være rigtig uenige <laughs> om de hurtige ting, vi taler om. <laughs> Og så nogle gange, så sådan, nogle gange tror jeg, vi snakker så meget, at vi glemmer at lytte til hinanden. Ja. Så, sådan, så nogle gange tror jeg bare, vi rambler. Bare det for det at nogle gange ramble til. Ja, og så står vi, går vi bare der og snakker og rambler, og så, er rigtig, så lytter vi nogle gange i sådan, Nå oh, ja, okay, men jeg mener det her, og det er bare sådan, det er. Bare sådan det er punktum. Men som sagt, det er jo sociale medier, det hele handler om i dag. Det det. All things social media. Bum, bum, bum. Det er en ret bred kamp at komme igennem. Det det, hver men som du også sagde så fint, så har vi jo Mathilde med. Ja. Og som vi lidt fik øh, slået fast her indlængsvist, så... Kan man sige, Mathilde, for dig, der adskiller sociale medier sig ret meget for, hvordan Milla og jeg bruger det, fordi du bruger det i højere grad som et arbejde. Mm. Øhm, noget, vi talte om indlængsvis, det var, at du er ikke så glad for ordet influencer. Ja. Og du vil faktisk hellere kalde en content creator. Mm. Kan du måske prøve at uddybe, hvorfor det er? Ja, altså jeg tror ikke, der er sådan en mega dyb mening. Jeg synes måske bare, der er nogen, der sådan har fået ord til at være sådan lidt nedladende på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, hvorfor. Mm. Men det der med sådan at være influencer. Hvem, hvem kunne det være, der måske har fået det til at virke lidt nederen? Folk, der øh, ser på influencer, ja. I guess. Ja. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi jeg kan godt genkende det der med, jeg kan i hvert fald godt forstå, hvorfor man måske ikke vil kalde sig influencer. Jeg har også nogle gange prøvet, hvis man taler med nogle boomers. Mm. At de er meget sådan... Jeg hvad bare. er det lige, Boomers betyder, lige oh. til de lytter, der ikke ved det? Vi er lige op i ordbogen. Ja, Boomers, det er... Altså, er det ikke bare ældre mennesker, der måske ikke er helt så med på beatet, som vi er, fordi mm. vi er unge er seje? Eller hvad? Jo. Yep. Ja, det, det, altså, bliver det bliver den officielle ideen. Det bliver den officiel det her nu Jeg tror, det kan være, det, det kan være mange ting. Det er, mm. det, der, det er en skibakke, jeg ikke tør at køre ned af. For. Jamen, jeg ved det heller ikke helt. Jeg, jeg har aldrig rigtig forklaret Boomers. Jeg jeg ved ikke, om jeg nogensinde bruger det på den måde, men når jeg hører det, så forstår jeg godt, hvad det handler om. Ja. Tror jeg. Så det er altid sådan, ja. godt lige at få det forklaret. Jeg tror, at hvis man skal være meget nøgtesagende om det, så er der sikkert en flot definition på det. Men i min verden der er det måske ældre mennesker, der ikke helt forstår sig på nogle af de ting, som karakteriserer det af, at være ung i dag. Okay. Punkt. yes. Og jeg har så tit det. oplevet, fordi jeg synes, det er en ret interessant pointe, det med at sige, at vi ikke hedder influencer, det bliver brugt meget negativt. Mm. Jeg har tit oplevet, hvis man taler, det kan være familiemedlemmer, eller måske lidt, eller kollegaer, eller whatever, så siger de. Men jeg kan heller ikke forstå, at man har skabt et samfund, hvor man bare kan leve af at være influencer, og så er det det. Mm. Hvor mm. Jeg synes generelt, når man taler om det at være influencer, så synes jeg, at det er en meget fin pointe, særligt måske for lidt ældre, at der består en eller anden grad af negativitet omkring det. Jeg ved ikke, om det er noget, I kan genkende. Mm. Jo, altså jeg, jeg tror aldrig, jeg har tænkt over, at influencer har været negativt før, at dem, der bliver kaldt influencer, har I talesat det som en negativ ting. Mm. Så sådan det første, jeg tænkte okay, hvad er der galt, jeg bliver kaldt influencer, fordi altså, de er jo indflydelsesrige. Hver gang de lægger noget op, altså sådan, man har jo set det på en masse undersøgelser, at hvis man har et samarbejdspartner, og man lægger, ej, jeg har købt den der trøje det her sted, mm. så har man set, den bliver udsolgt på 0,5. Altså så det der med sådan, jeg ved ikke, om nødvendigvis synes, det er en negativ ting, at blive kaldt influencer. Jeg, tror mere, jeg, synes, det sådan, jeg føler bare at kalde det for, hvad det egentlig er, at man, man, man, man på en eller anden måde har en indflydelse på andre mennesker, og får dem faktisk til at købe nogle ting, fordi det ser super nice ud på en selv, eller, sådan, ja. eller på dem, man kigger på. Eller sådan. Så sådan, jeg, jeg, jeg har først fået en opfattelse af, at det er negativt, fordi dem, det, det handler om, synes, det er negativt. Øhm, ikke at det er forkert nødvendigvis, at man føler, at det ikke passer ind, men sådan, jeg har aldrig tænkt, at det var negativt, før jeg fik det fortalt, at det var negativt. Mm. Øhm, vil du måske sætte nogle ord på det, Mathilde? Fordi jeg ved ikke, sådan, jeg er jo ikke stillet med mine 500 følger, jeg gør det ikke så meget. <laughs> ja, nej. Jeg kan supplere mine 89 følgere, der heller ikke har så meget at skulle have sagt. Men det er, hvad det er. Ja, ja. Det, hvad det er, det er. Ja. Jeg tror bare, der er mange, der sådan... Det, det negative, jeg har hørt om det, det, det er sådan lidt det der med sådan om nu har hun måske 5.000 følgere eller et eller andet, og nu tror hun rigtig hun er influencer. Eller sådan. Mm. Lidt sådan med den tone, ja. tror jeg, jeg er lidt mere. Og jeg er helt enig i, at sådan, man er jo influencer, og man har indflydelse på, hvad folk de gør, og sådan, hvad, hvad de køber, eller hvad de tager på, eller var. Men det kan jeg faktisk godt forstå, det der ved, hvor man begynder at kvalificere folk på baggrund af, hvor mange følgere de måske har. Ja. så sige, nu har du. 5.000 følgere er, og så er du influencer, mm. eller nu er du vigtig, eller nu kan man ophøjne dig til et eller andet. Det der, det kan jeg godt huske, fordi da jeg gik i folkeskolen. jeg gik i folkeskolen på Østerbro, fantastisk dejlig folkeskole, men der havde vi et begreb, hvor det var lige da Instagram begyndte at blive ret stort, som var sådan noget Østerbro famous, hvilket er sådan et totalt fjollet begreb, men det taler lidt i det, du taler om, fordi det var sådan noget med, hvis du fik Måske var der sådan 250 likes på dit profilbillede, eller, mm. du, fik, eller du måske havde sådan noget. Hvad at jeg har 2.000 følgere på Instagram. Så var det som om, at lige pludselig så blev man sådan en halvgud af yeah. et menneske, der sådan kunne alt muligt sejt der var lidt vigtigere end de andre og kunne få lov at styre gang. Så den der tankegang med, at man måske reducerer folk til noget, fordi de har mange følgere eller har en holdning til folk fordi de har mange likes eller mange følgere, kan jeg faktisk godt genkende. Mm. For det er også noget, jeg har oplevet i min vennegruppe, i hvert fald da vi var yngre. Mm. Øh. Men tror du ikke også, altså jeg, jeg tænker som om det er sådan en lille sådan, jantelovsting i Danmark også, det der med at have mange følgere, eller sådan, indtil man sådan, der er lige det der step imellem, sådan så ved så begynder man måske at få 10.000 følgere eller 20.000 følgere, og så begynder man, ikke engang jeg tror måske, måske man sige 5.000 følgere, og så får man lige pludselig samarbejdsarbejde øh, øh, op og køre, mm. øh, og så begynder folk at være sådan, hvem tror hun eller han du eller personen er, eller sådan, yeah. hvad laver i. eller sådan, Det er yeah, okay. mega mærkeligt. Yeah. Og så lige pludselig får man 20-30.000 følger, og så er det bare mega sejligt pludselig, fordi yeah, yeah, yeah. så har de nok er med top sig. Dollar. Så er det er top-dollar bare at have de her samarbejdspartnere, Men lige yeah. den der. Der er ligesom i en, en Danmark, tror jeg, eller føler jeg. Jeg ved ikke om det er andre steder, men der er jo lidt den der ting Du skal ikke tro, du er for meget, eller du yeah, skal ikke okay, tro, du er for okay. god. Mm. Så den der, den der midtvejs-ting, sådan, du ved, får man sådan, ligesom hvis man vil starte på YouTube eller et eller andet, altså mm. sådan, det der med, sådan, hvad laver du? Hvorfor tror du, folk gider dit på dig? Men lige så snart de får de der. Jeg ved ikke, 30, 40, 50, 50.000 subscribers, så er de bare super nice. Altså sådan, ja. så det er jo lidt, fordi også vi lægger jo en, en vægt eller en værdi i at have rigtig mange følgere. Mm. Altså sådan, fordi det er ikke sejt, hvis man ikke har særlig mange, men det er rigtig sejt, når man har mange. Og så ja. er det jo lidt ligegyldigt, hvad det er, man laver. Bare, man har mange man følgere. Har. Og, sådan, og så begynder det jo sådan, at måske at blive, ikke giftigt ved at sige, men det kan i hvert fald blive... Det er øhm, kunstigt, måske. Det kan blive kunstigt i en eller anden forstand. Ja, det tror jeg også. Men er det noget, du har oplevet, Mathilde, i forhold til det her med at få noget pushback? eller noget kritik, eller hvad vil jeg, på, at man laver meget på sociale medier. Altså nu, øh, som content creator, og det, som Mille måske også jo det er, at der er jo også et stykke for, at man er et sted, hvor at man har så mange med, at det åbenbart er det, man laver, af, altså er mm. noget, folk gerne vil se eller tage del i. Mm. Har du også prøvet, at der har folk, som har henvendt sig, og hvorfor fanden laver du her der? Det forstår jeg slet ikke, eller? Mm. Altså. altså nu tror jeg, at jeg, sådan, jeg jo startede lidt sent, der var jo nogen sådan, det ved jeg ikke, om der også har været ved jer, men sådan i folkeskolen. Nogen, der sådan begyndte på YouTube eller nogen, der begyndte på et eller andet sådan at poste lidt mere på Instagram eller sådan noget, hvor man sådan, der var jo også selv en af dem, der var sådan, okay, mm. det var lidt modigt eller sådan, uh. hold det op eller sådan et eller andet. Men der tror jeg måske bare, at jeg er sådan, jeg startede så sent, at sådan, jeg tror egentlig bare folk, de synes, det er okay, I guess, det håber mm. jeg så du har ikke okay. fået nogen sådan negativ kommentar på vejen eller sådan altså, kommentar på Facebook eller Instagram eller TikTok at sådan nee, altså der er jo altid nogen der skriver et eller andet er, men ikke nogen der sådan, jeg personligt kender som er kommet til mig og har været sådan Mathilde hvor du gang i men det påvirker der. dig det, det er dig at der er nogen der skriver negativt på øh, Instagram faktisk ikke nej nej det er der selvfølgelig nogen der jeg ved ikke altså jeg tager tænkt meget personligt normalt, men lige det er jeg det er at Jeg har det også. Yeah. Altså sådan, folk skal bare rejse et øjenbryn, så er sådan der, det gjorde du bare ikke. Det er bare <laughs> <Ja>. ikke okay. <laughs> sådan, sådan, hvis de ikke siger sådan, det samme god morgen eller samme godnat, så eller de ja, ja. sådan, sådan, ja. sådan ja. hvad laver du <laughs> altså, Det tager faktisk personligt. Ja. Bare at bære næ og være sådan, du sagde ikke goddag i det samme toneleje som mig. Og <hømmen> så bare går og vær så. Nej, okay, så galt er det ikke. Men, men er det, tror du, det er fordi, at det er et arbejde, at du har den holdning til det for dig, eller du i højere grad måske betragter det som et arbejde at poste på Instagram eller TikTok. At det ikke går dig på, fordi det er måske ikke lige så meget af dig personligt, mm. men det er et produkt, du sætter ud, hvis det giver ja, ja. mening. Ja, altså det er jo, det er jo svært at sådan, give sig selv 100% på sociale medier, synes jeg. Øhm, frem for at sådan, snakke med et menneske face to face og sådan, lære hinanden at kende. Så jeg tror bare sådan lidt ja, men dem der har skrevet den der ondsværg kommentar, aner faktisk ikke hvem jeg er. De har mm. set mig i en video, der var 5 sekunder. Men tror du det er, fordi du på for en eller anden måde har formået sådan at distancere dig selv fra det, fordi jeg vil føle, tror jeg, med mine 500 følgere, at hvis der er nogen der skriver et eller andet <grymme> grimt til mig, vil jeg føle okay, men det er bare min personlige profil hvad man angriber mig eller mm. sådan eller tror du det er, fordi du, ja, at du på en eller anden måde har formået at distancere dig lidt fra det, fordi du godt ved det er et stykke arbejde. Yeah, ja, måske. Jeg, jeg, jeg, jeg synes bare, det er lidt åndssvagt. Ja. Altså sådan, jeg, jeg tror lidt mere sådan, jeg plejer bare at læse dem op, og så griner jeg lidt af dem og sådan, tænker, at der er nogen, der er magt at skrive det. Eller Men det sådan. synes jeg skulle være en fed pointe. Altså sådan, ja. Jeg kan huske en gang, jeg har, fordi jeg har aldrig brugt det, så jeg tror også for mig, var det meget sådan... Den her ene ting var også virkelig sådan, åh oh, nej, what, mit liv er ødelagt, hvor... Jeg kunne meget tydeligt, og lige inden jeg startede gymnasiet, der var man også meget sådan <laughs> <Yeah>. her, oh, <laughs> nej, jeg gymnasiet. Det var ikke med men oh. Og så var vi på en tur, min øh, søster min far og jeg, i øh, Tyskland. Og så har min lillesøster lagt et billede op af mig, på hendes Instagram. Og jeg havde faktisk i øvrigt ikke fået lov, så hvis hun hører med, så kan hun lige skamme sig <laughs> lidt over men, men der var der nemlig en, som troede, at det var hende, altså et billede af hende selv, som skrev, og var sådan der, ej, haha, what? Synes du selv, du ligner en pige, eller et eller andet? Et eller andet mærkeligt, noget den dur. Mm. Og, jeg, og det gik jo slet ikke på mig, men jeg kan bare huske, fordi den der kommentar kom, så jeg bare sådan der, mit liv er ødelagt, Jeg kommer aldrig nogensinde i en god klasse, alt social kontakt er bare umulig og, og det betød virkelig meget for mig. Jeg kan huske, at gik sådan jeg knude over det der i en uge eller sådan noget. Mm. Ej, det betød aldrig en skid, altså what yeah. the fuck. Men, men, men jeg tror, det er også det, du og jeg måske så oplever. Det er jo, at når det netop ikke er et arbejde, øh, så for rigtig, rigtig mange mennesker, så er det så personligt for mange mennesker, er det effektivt bare en forlængelse af dem selv, man mm. ligger op, så hvis man bliver kritiseret på det, eller hængt ud for det, eller øvrigt bliver gjort opmærksom på det, man gør måske ikke er særlig fedt, så gør det sgu ondt, eller det kan det i hvert fald gøre. Mm. Ja, og måske også, altså jeg kunne også forestille mig, at jeg giver dig helt ret, William, altså sådan, fordi jeg tror også, det, jeg, jeg tror bare også, det har noget at gøre med det der med sådan, at hvis der kommer en eller to eller tre dårlige kommentarer din vej, så ved du, at du har... Hvor mange af du har? Øh, det er lidt forskelligt fra platform til platform. Okay, på Instagram, <laughs> hvor mange har du der? Øh, sådan omkring 70. Ja, så har du sådan... Okay, måske er der en, to eller tre personer, der skriver til dig en eller andet negativ ting, men du har... <laughs> Mm. cirka 69.000 andre, yeah, ja, <laughs> eller 70.000 andre, der sådan, yeah. øh, synes, det er nice, det du lægger op, eller følger dig en grund. Yeah. Så sådan, jeg kunne forestille mig, at det begynder man jo også at lægge værdi i. Mm. Altså sådan, hvis jeg, som sagt også det der med hvis man har få følger, og der så er, er ti, der skriver noget dårligt, eller et eller andet, mm. så kunne jeg forestille mig, at det går ind mere på, for man tænker, hvad er det, jeg har gjort galt, siden jeg har behov for at gøre det, men når når der er 70.000 andre, der synes, du er nice, eller ja. sådan, så kunne jeg forestille mig måske... What's the, what's the difference? Eller, eller sådan, tror, du, yeah, tror det, det, gør, det er noget med det at gøre, det. at du på en eller anden måde kommer til at være sådan... Det er fint. Eller mm. sådan, jeg har andre, der synes, jeg er nice. I kan gøre, hvad I lyst til. Yeah. Ja, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Nej. Det, det går mig af en eller anden grund bare ikke rigtig så meget på. Det synes, jeg er meget sejt. Det må jeg sige. det synes jeg skulle også er cool. Det må jeg sige. Nå, næste nummer. Næste nummer. Det er mig. Det er dig, William. Ja, det er det. det er, <laughs> er det ikke det? Jo, ah, det er. Jo, det er nemlig mig. Det er altså også en topgod sang, det her. Den, jeg vågnede op i morges og var sådan der, den skal jeg høre i dag. Og det er Signs med Snoop Dogg og øh, Justin Timberlake. Og hvad er den, den sidste musik? Altså, ikke huske, hvad den sidste mus er. Det finder vi ud. Men, helt, ja. men, men han er også med, og han er også virkelig god. <laughs> og virkelig god. Men hvis du vil sætte sang i gang, Mille, så får vi nemlig Signs med Snoop Dogg, Justin Timberlake og den tredje ubekendte. Og så er vi tilbage. Det var Science med Snoop Dogg, Justin Timberlake og Charlie Wilson, Der som jo netop den var sidste. den sidste af <laughs> yeah. de I lytter til Med Noget på Spil, sæson 3, afsnit 2, som i dag står i de sociale mediers tegn. Bum, bum, bum. Jeg er her med min medfacilitator, slash moderator. Vind, og Mille. med. medvind, med, med et eller Ja. Yeah. Mille, Ja, det vi er mig. arbejder stadig på det. Vi arbejder stadig på det. Yeah. Vi har ikke helt fundet den rigtige... Den svung endnu, endnu. Nej. den er der næsten. Det lyder lidt sådan med moderater. <laughs> ja. det, er sådan, det, er, det er et tungt ord, vi skal finde et eller andet. Det er meget kommunalt, det, det er meget kommunalt. <laughs> Men vi er her jo sammen med Mathilde, mm -hmm. Mm -hmm. som heldigvis stadig er her. Hun er ikke løbet væk endnu. Nej, Nej. Det er vi glade for. Og øh, som sagt, så går samtalen jo om sociale medier. Det gør den. Boom. Og øh, vi har snakket lidt om, hvem Mathilde er, øh, hvor det er, hun er blevet kendt hende, hvordan det lige har taget opsving der, mm -hmm. øh, hvor lang tid det har foregået. Og, og det vigtige jo egentlig i den her samtale, der er mange vigtige ting i den her samtale, men det er jo egentlig at den der sådan, hvad er det sociale medier kan? Mm. Og, og hvordan er det går ind og påvirker en, og både arbejdsmedelsen? Du ved, der er så mange vinkler i det her. Og, og, vi, og vi har lidt alle sammen sådan, synes vi har gradvist øh, øh, forskelligt, eller sådan anderledes forhold til sociale medier. så altså, William, du bruger det kun til at, at drille mig lidt øh, igennem stod, DM's ja. og LinkedIn. Jeg står også lidt... lige at tænke over, hvad fanden er det egentlig, jeg bruger det til? Fordi <laughs> ja. det, er jo, det er jo nok bare at fjolle memes og, ja. og, og jobnyt på LinkedIn. Præcis. Altså, det, det, det er sådan basically det, det går ned til. Ja, og jeg bruger det sådan lidt sådan, til at få fat i mine venner og øh, øh, få hjælp og, og, og komme ud med nogle politiske budskaber, når jeg synes, at hele verden er for meget. Mm. Øhm, og så er der dig, der er den helt sådan, du ved, lige tager den tipper den, og sådan, har din 70.000 følger på Instagram, og har det som et job. Ja, mm. øhm, yeah. og, og, og vi snakkede lidt om job i sidste en nummeret, men nu måske også lidt det lidt mere personligt og sådan øh, vendemæssigt, for jeg kunne da også forestille mig, på en eller anden måde, at det der med, at dine venner går vel også lidt med til det, kunne jeg forestille mig, i form af sådan, hvis du tager billeder i på caféer, eller hvis du skal tage billeder, der går ned øh, af strået, eller hvornår, hvor I tager billeder henne, eller sådan, du ved, de de går vel også lidt med på, på ideen om dig som content creator? Jo, altså det er jo lidt sådan en nyere ting, i og med, at det ligesom kun er sådan et års tid, jeg har været i gang med det. Øh, så jeg tror stadig, at folk skal vende sig lidt til det, måske også mig selv. Jeg er også sådan lidt sådan... What's nu skal happening? Man lige. Ja, ja, nu yeah. skal, man lige nu skal du lige tage et billede af mig. <laughs> ja, dokumentere alt. Yeah. Vidderligt alt. Øhm, men jeg tror en ting, når jeg sådan er sammen med veninder, eller venner det er, at sådan, jeg er ikke er super god til egentlig sådan at være influencer eller content creator, når jeg er sammen med folk, så synes jeg, egentlig det er meget rart bare sådan at lægge mobilen lidt væk, og så bare lige være i nuet, i stedet for at skulle sidde på mobilen hele tiden og tage billeder af alt. Og kan du tillade dig det? Føler du, at når du lægger den væk og er sådan her, nu er der ikke mere arbejde, eller føler du at hele tiden, der er et eller andet, du kan gøre, eller et eller andet, du kan lægge op, eller et eller andet, du sådan kan, kan vise? Eller ja. Det, altså, det er svært at lægge det fra sig, synes jeg. Ja. Er det ikke det? Jo, helt ja. vildt, fordi det er jo sådan... Altså, mit, mit job er jo mig. Så det er jo mit navn, og det er sådan... Ja, det det branding. Altså, ja, præcis. Ja. Det, er jo, det er jo mig, som er min Instagram, kan man jo sige. Så sådan, det er sygt svært at finde ud af sådan at finde balancen med, sådan hvornår, hvornår kan man tillade sig at sige, nu skal jeg ikke være på min mobil i mere i dag, eller sådan, nu er jeg på ferie, og skal ikke kigge på min mobil i jeg ved ikke, hvor mange dage og sådan noget, men altså det kan man jo ikke. Men når du tager på fag, så tager du vel også på fag i den forstand, at du også skal lægge billedet op, Præcis. når du er på fag. Ja, så jeg er så sådan, aldrig på fag. <laughs> og du, faktisk, du er, lidt en, du er jo en chef, ligesom man siger, chefer har jo aldrig ferie. Eller sådan. Det er faktisk en altså total CEO-stemning. Aldrig på ferie. Aldrig men. på fag, fordi når du er på fag, så skal du også lægge noget op. Præcis. Og sådan, jeg ved godt, vi snakker om, inden, altså sådan her, øh, øh, om at, at, at det er et arbejde, og det er ikke for personligt men kan du virkelig ikke undgå, at det ikke også går ind og, og påvirker et eller andet personligt i dig? Altså, fordi det er jo dig, der er dit brand, mm -hmm. eller sådan, det er, jo ikke, det er jo ikke et eller andet t-shirt, du har valgt, eller, mm -hmm. eller sådan, du ved, det er jo dig, der er virkelig sådan, og hvis du så lige pludselig altså sådan, går det ikke ind og gør et eller andet personligt, for det er jo din hverdag, du mm -hmm. dokumenterer. Ja, altså jeg synes, jeg tror, det der er svært for mig, at sådan, at man ligesom er sin egen chef, og man skal gøre alting selv, og hvis du ikke siger til dig selv, at sådan, nu skal du altså filme den video, eller tage de billeder, så kommer det jo ikke til at ske. Så sådan det der med, at det 100% er ens eget drive, og man skal gøre alting selv, og ligesom sådan, ja, tage stilling til det hele selv, det er sindssygt svært, synes jeg. Det synes jeg er ret interessant, måske hvis vi bliver ved det der med at tage stilling til tingene selv. Mm. Fordi noget, jeg kom til at tænke over, hvis jeg nu skulle altså sådan forestille mig, at jeg var influencer, eller content creator, øh, det var, jeg tror, jeg ville have vildt svært ved at tage stilling til alting. Mm. Jeg synes, at nogle gange, man har oplevet... For eksempel, hvis man nu... Hvis der er nogen, der har reklameret for et eller andet. Det kan være et produkt, eller en begivenhed, eller whatever. Og man så senere hen finder ud af, at det her produkt var faktisk ikke skide godt. Eller det her, det var måske ikke så fedt alligevel. Altså, man har jo haft nogle tilfælde, hvor der har været nogen nu, der har reklameret for et eller andet. Hvor man så har fundet ud af, at det var pisse sundhedsskadeligt. Eller det var ikke så godt ja. planlagt alligevel. Eller sådan noget. Er det ikke også stressende nogle gange at skulle tage stilling til? For eksempel med samarbejdspartnere, og så kunne sige, men kan jeg stå inden for det her? Er det noget, mm. jeg har lyst til at lave? Mm. Giver det mening? Ja. Altså, ja. er det noget, du oplever? Ja, altså, jeg synes, det, det er sådan en ting, man lærer, tror jeg. Og ligesom I har sagt, at der er jo ikke nogen uddannelse, eller nogen sådan konkret man rigtig måde at gøre det hele på, så sådan, man skal bare lidt selv finde ud af det, og så gør man måske nogle ups'er, eller et eller andet en gang imellem. Men jeg synes selv, at jeg er blevet ret god til det der med sådan at sorterer i de ting, man ligesom siger ja til, fordi det er virkelig ikke nice at reklamere for et eller andet, man bare synes er nederen. Det, det er der jo ikke nogen, der gider at, at høre på. Er der noget, øhm, du kan finde på at sige nej til, selvom det giver rigtig godt? Altså hvis jeg synes, produktet er nederen? Ja. Nej, det, sy det, synes jeg det synes jeg ikke, man skal... Nej. Altså der vil du sige nej til det? Yeah. Altså selvom... Ja. Selvom prisen måske var virkelig god. Og hvad er et nederen produkt? Er det, hvis det er klimaskadeligt? Eller er det, hvis det... Ja, hvad... Hvad, hvad er et nederen produkt? Der må vel være et eller andet. Det kan vel være mange ting, i. Hvis der er mange kemikalier i det. Ja. Eller ja. hvis du ved, det er noget, der ikke er godt for miljøet. Eller et eller andet. Det kommer også meget an på, hvad man selv står inden for og ligger op. Hvis jeg var en eller anden... Der gik totalt meget op i miljøet, og jeg begyndte at... Altså promovere alle mulige rejser og alt sådan noget. Ja, det, ind det, i SAS-lounge, det ville måske ja, ikke være så heldigt. <laughs> ja, ikke så god mening. Nej. Så din sådan, identitet og hvad du lægger op, mm. det skal jo også sådan, være lige med en eller anden slags samarbejdspartner. Mm. Du kan ikke gå ud og være totalt klimabevidst og så rejse hele tiden. Mm. Tror du, dine følger vil lægge mærke til det? Altså, tror du, de vil hakke dig ned på det? Mm. Nu ved jeg ikke, jeg tror måske ikke lige præcis mine følger. Ville. Måske en eller anden, der vil kommentere på det, eller sådan noget, men jeg er sikker på, at der er mange, der døjer med sådan nogle ting. Mm. Mm. Føler du, at du har et personligt ansvar over for dine følgere for at reklamere noget? Eller måske bare et personligt ansvar over for dig selv i en eller anden grad? Eller, mm. altså sådan, at når du vælger et samarbejdspartnership, øh, er det så sådan... Så skal man kunne stå inden skal for det? Skal det du slå, mm. Står du inden for det, eller er der sådan en... Hvis det giver mig en million, så gør jeg det? der er jo mange ting, man skal tænke over, før man sådan lige siger ja, fordi der er jo forskellige briefs og alt muligt, man skal gøre, og hvis de nu har lavet et eller andet manus til dig, som det her, det skal du sige, og det vil vi have, du skal lægge vægt på, hvor man er sådan, man det er ikke så meget mig at lige præcis sige det, eller gøre det, eller sådan, ja. der, der ligger bare mange sådan ting bag det, tror jeg. Det er svært, synes jeg. Siger du nogensinde nej? Ja, ja. til mange faktisk. Siger du flere nejer end jeg Nej, det synes jeg ikke. Nej. Fordi der er generelt mange brains, der giver mening, som skriver til mig. Er Det ikke også ret givende, at hvis lad os nu sige dig et eller andet brand, som henvender sig, som så siger, vi har lavet det her mega fede projekt mm. eller produkt, og det er noget, du kan stå indenfor. for. Det sikkert også meget fedt nogle gange at få lov til at vise det til folk jo, og så helt... sige, ej, prøv lige at se, hvor fucking nice det her produkt er. Det kan mm. du gøre det her med. Yeah. Sådan, altså, giver det mening, fordi mm. det, det må jo også være, en, det, tænker, det må jo være en af de. Og det synes jeg også personligt selv. Det er jo en af de helt store styrker. For content creators. Det er jo det der med, at man kan tage noget, og så kan du bare sprede det ud til folk, ja. hvis det er noget, der er fedt. Ja. Så altså, prøv lige at se, hvor nice det her det er. Ja. Hvor fedt, altså hvor stor en hjælp det kan være for nogen. Ja. Men hvem, bestem, hvem, hvem beslutter og bestemmer, at det er nice? Altså, det er jo der, det, er der, jeg føler sådan... Og det er jo, altså sådan... Fordi man kan jo ikke kontrollere, det har vi jo fundet ud af med sociale medier. Vi kan jo slet ikke kontrollere, hvad der er, der kommer ud, hvem der er, der ser, hvem der bliver påvirket af det. Og det er jo derfor, der er jo ret mange gråzoner ved sociale medier. Det er jo det der med sådan... Vi aner ikke, hvor gamle det er, dem, der sidder bag, vi, bag skærmen. Vi aner ikke sådan, hvad deres hensigt er med det. Hvad hvis... Altså, sådan, du ved, der, der, altså det er jo et af de der store... sådan du ved, jeg ved ikke, om det er et problem, men det er måske bare en udfordring ved sociale medier. Det er, at Man aner jo ikke, hvad tanken er bag det, og man, du ved, og derfor er der jo også det at man skal jo altid skrive det betalt samarbejde, jo. Mm. Øhm, og sådan, fordi det, man har jo fundet ud af inden da, at folk jo bare kan få fyret en masse penge i hovedet, mm. og så gå ud og måske næsten ja, lade som om, at det er noget, man selv synes er mega fedt, ja. eller sådan, og der er jo en masse gråzoner ved det her sociale medier. Helt vildt. Og sådan, tænker du nogensinde over, hvilket ansvar du har, når du lægger noget ud, eller, eller tænker du over, at, hvordan andre bliver påvirket af det? Altså sådan, mm. Fordi der er jo det her med, at folk øh, er blevet... Øh, vi mistri, mistrives jo mm. helt vildt vanvittigt. Mm. Og sådan, det er jo ikke, fordi sociale medier er den diskuterede den grund til det, men, men det kunne godt have en faktor i, at vi har rigtig meget stress og angst og depressioner mm. og sådan noget. Og Føler du nogensinde, du har et ansvar over for dine følger eller føler du nogensinde, at det måske ikke er, at er din skyld, men din branches skyld, at, at, at der er nogen, der render rundt, og ikke har det særlig godt med sig selv? Ja, så altså, det ved man jo, at det er jo en ting, desværre. desværre. Men øh, jeg tror bare sådan, jeg fokuserer lidt mere på det, jeg gør, og det, jeg laver, og så vælger jeg, hvad jeg kan lide. Og det, som jeg vælger at reklamere for, er sådan meget ned på jorden. Der er ikke noget, ja. sådan, som nogen kan blive stødt over, eller et eller andet. Så ja, jeg tror bare, at jeg, sådan, at jeg vælger lidt med omtanke. Det synes jeg er fint, men det, og jeg synes faktisk også, at det var jo ret interessant samtale, det der, fordi mm. jeg kan synes, at vi gik i gymnasiet, Så var det meget, jeg tror, at det ord, jeg vil bruge, det var meget omskifteligt, hvad der lige var sejt eller inde. Og det var for nogen, ikke for alle, men for nogen var det jo meget drevet af, jeg har set det her her, eller det her er der blevet lavet reklame for. Ergo synes at det er cool, hvor jeg havde nogen venner for hvilken det blev en ret stor belastning at skulle orientere sig hele tiden. Altså, det var meget sådan, nu er det her cool, men der er også det her, og nu skal man gøre det her, og man kunne også gøre det her, hvor at det blev meget tydeligt, at der, at der var nogen, som måske ikke kunne administrere det, det er svært at finde sig selv i det måske, altså, ja. sådan at finde sin vej, fordi man bliver eksponeret for så mange forskellige retninger hele tiden. Hmm. Nogle gange tænker jeg, at, i gamle, at det var nemmere i gamle dage, at, at man ikke blev eksponeret for så meget, men man bare kunne tage stilling til sin familie og hvad de lavede, og, ja. og, så, og så går man den vej. Ja. Men nu har vi jo bliver eksponeret for så mange ting hele tiden, så på en eller anden måde, så, så alle de valg har jo på en eller anden, går jo ind og sådan og påvirker, at vi, vi kan gøre alt i hele verden. Okay, mm -hmm. så det lige for, at vi bliver mere presset over det, end at vi bare har fået lagt sådan hele scenen, for at vi bliver født, ikke? Altså sådan, mm -hmm. det der med at finde sig selv, yeah. på en eller anden måde, i en verden, hvor der er så mange ting, at tager til. Det, ja. det er jo også... Spært, det er jo også uafskueligt. Det, det er uoverskueligt. uafskueligt, ikke? Jeg jeg også, også, når man er så ung, eller også det ved jeg mange, jo selv. Jeg har haft mange venner, hvor... Og det, det kan du jo så ikke rigtig gøre, det er måske egentlig også meget interessant at tale om, men så har de jo slettet alt på deres Instagram. Mm. Det har øh, jeg gjort mange gange. Det har du nemlig også gjort. <laughs> hvor at så er det sådan, wipe, wipe the slate clean, fuck det. Ny, ny, ny, ny identitet, ikke? Altså, nu, du ja, altså, du forfra. Så sådan, nu, nu laver jeg det her. Ja. Hvor at det er jo også noget, der er meget interessant, fordi så er det også sådan... Man kan lige på en måde slætte altså, sig selv. Ja, fordi det er også det, fordi når først det figurerer, man har lavet det, kan man så komme af med det igen, og så sletter du bare lige det hele, og så er det sådan, nu pakker jeg det væk, og nu har det aldrig været. Ikke? Og det, er også sådan, det er jo også det, der er med sociale medier, det bliver også ved med at være... Og ja, det synes jeg egentlig også er meget interessant, fordi hvis man nu forholder sig til det i dit perspektiv, mm. eller fra dit synspunkt, så kan du jo ikke øh, af gode grund bare slette din Instagram, mm. tænker jeg. Ja, det kan jeg jo godt, men jeg har ikke tænkt mig. på det. At... <laughs> det skal du have hvert for finde et eller, job. Nej, ja, ja, ja, <laughs> ja, man kan det meste, men når man skal det, så er det et andet spørgsmål. Ja, ikke? ja præcis. Men... Og nu er den samtale jo kommer så langt, at vi skal høre det næste øh, musiknummer. Ja, øhm, skal vi. Og nyheder. Og det glemte vi jo faktisk at sige sidst. Ja, men det er godt, vi har fået det med nu. Nu har vi fået det med, og nu bedre, husker vi det. Og vi husker det. <laughs> ja, ja. Men først skal vi høre et musiknummer. Ja. Og det er et nummer, du har valgt, William. Min nummer kommer først senere. Ja. Og det er Valerie. Og du har ikke valgt det originale, men du har valgt Ej, en live version. Nej, jeg, føler, jeg var sådan lidt, jeg er lidt ekstra. Du det det lidt ekstra. det skal være live fra BBC Lounge. <laughs> og det er simpelthen verdens skøneste sang. Så det er Valerie med Amy Winehouse. Velkommen tilbage på nyderne. Vi er stadig de samme tre i studiet. Det er min øh, gode ven, William. Boom. Boom. Det det stadigvæk. stadigvæk. Yes. Han er ikke gået nogen sted, og det er vores kære Mathilde heller ikke. No. Øh, en gæst, øh, som vi har været så heldige at få med herind. Afsnittet handler om sociale medier, og øh, det her det er jo tredje sæson af, af Med noget på Spil. Med noget på Spil. Med noget på Spil. Ja. Øh, som hedder De Udødelige 20'ere. Og så nu har vi lige fået det på plads. Og vi er stadig de samme tre. Og vi har snakket lidt om øh, sociale mediers påvirkning, og det, som at have det at have det som et job, om det er en, om man vil kalde det influencer eller content creator, creator, og lidt forskellige ting. Jeg synes, vi har været godt omkring, og det var meget... Øh jeg har fået udstillet mig selv i form af, at jeg kun bruger LinkedIn. Og jeg har også en gang fået at bruge Club Penguin, og det har været dejligt, og Det har bare været fedt. Det er dejligt også, som sædvanligt. Men ja, vi har nået lidt, øh, en bred palet af emner rundt. Altså, nu har vi måske talt lidt mere et seriøst spor i ja. forhold til, hvad det vil sige at være content creator, og hvad er det for et job, man har. Hvad er det måske også for et ansvar, man ja. har som, mm -hmm. øh, som content creator. Og, og nu tror jeg måske at i højere grad, vi kommer til at præten den hen over at sige, hvilken betydning har sociale medier, når man er i sin tyver. Fordi som du så fint siger, Mille, så hedder programmet, bum bum bum, i uddødelige tyver. skal vi også drøfte, hvilken betydning sociale medier formentlig kan forvente sig have, når man er i sin tyver. Fordi det, det jo egentlig handler om, eller det, vi har sat en problemstilling hen over, det er jo det der med, okay, vi har på en eller anden måde formået at skabe 10 år for du er 20 til du 30, som om at det er de vigtigste i hele verden. Du skal rejse og du skal uddanne, og du skal sabbatår, du skal på højskole, og du skal bare det hele. Fuldtale. Og du har lige været øh, smukkere, eller sjovere eller friere, og alligevel er der aldrig nogensinde nogen der er mistrivet så meget som de unge mennesker gør lige øh, PT. Bum. Og bum bum lige fra jinklen. Lige fra jinklen. Øh, den er vi også i nede. Og det er jo det der er ret spændende ved det, fordi så derfor vi også synes sociale medier er en ret spændende ting, for det er jo også en ny ting og kunne det måske have noget at gøre med Hvorfor det er, at vi stresser så meget over de her 10 år, hvorfor er det er, vi tænker, at vi dør, når vi bliver 30? Eller sådan. Og det er jo lidt sådan en skørt ting, fordi du må jo ikke få børn får du 20 til 28, men når du er 30, så skal du i hvert fald have tre, ingen. Altså og det er jo sådan lidt en skørt ting, vi har på en eller anden måde har formået. Det er helt Og kan det her noget at gøre med sociale medier? Mm. Altså, fordi... Jeg kan godt lægge fra land, fordi jeg ved ikke, om I også får den på jeres iPhone. Jeg synes, det er fucking irriterende. Så hvis der er en eller anden fra iPhone, der lige lytter med, så er sådan der slet den her fucking lorte feature. Men det er sådan, der, <laughs> man får sådan der det en... Det tror jeg gang. helt klart ikke, der er. Arh, men vi skulle ikke helt. Det kunne være ret fedt, hvis der lige kommer en fra Humac op og helt Jeg har der men, men, det der er med det, det er sådan der. Hver gang en ny uge starter, så får jeg sådan en din gennemsnitlige skamtid var ikke så en ikke? Den har jeg ikke. Den har du, har du ikke? ikke den? Nej. skal du bare være glad. Hvorfor på, har du ikke den? Det er den værste er ting i hele verden. Altså, jeg ved, at man kan gå ind i indstillinger og kigge på det, men vi tager den lige den bagefter, for jeg skal op. af med lortet, for jeg har virkelig prøvet. <laughs> men, men det der er min ringende med cool, er, jeg hader sådan der. Det er det værste, jeg ved. Det er sådan, mandag at få sådan en mand, der morgen forstien kommer ind på arbejde, når lige at sætte på noget, og så kommer den bare bling, sidste uge brugt du... Seks timer. <laughs> ja, sådan der. Fire og halvtimer. Dagenes snit på din telefon hvor jeg bare sådan der. Wow. wow fuck, sådan der fire og en hvor kunne jeg bruge tiden på mange andre ting. Og hvis man så ganger det op og sådan noget, så er det virkelig mange timer om året, og hele dit liv, og hvor mange dage, du bruger på, ja, på sociale medier. Hvis, hvis man hurtigt regner det ud på sådan der, det er du bedre bare, til, på, ja, bare på ugen, så er det alligevel det 31,5 timer om ugen, <laughs> hvor man kun bruger det på sociale medier. Og der kunne jeg godt mærke nogle gange, når jeg kigger på det, apropos det her med stress, jeg kan godt blive stresset over mit eget forbrug, af sociale medier. Det, og det her er måske ikke helt repræsentativt, for det er også noget med YouTube og alt muligt andet lort, som ligesom rører med den tælling. Men jeg kan godt mærke, at når jeg får den der skide-notifikation, så er jeg sådan der, fuck hvor uduligt. Altså sådan, jeg kunne have brugt tiden så meget anderledes, så jeg kunne have nået så meget mere. Og, og jeg tror måske også, at det har en eller anden effekt, at man bliver ekstra stresset, fordi man føler, at man kunne have brugt tiden anderledes. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende? Jeg tror, at... Jeg tror helt klart, at det spiller en rolle i forhold til, øh, hvordan unge mennesker ser sig selv, og hvor mange, der, sådan, øh, der har det øh, lider af øh, nogle psykiske øh, udfordringer. Øh, det der med sådan, jeg mærker det i hvert fald selv, jeg kan huske, da jeg blev 19, eller 20, nej 21 tror jeg, der tænkte jeg sådan, og jeg tror 22 nu, men jeg kan huske, nej måske 20, jeg ved ikke. Det er omkring. Øhm, husk tænkte, husk ja, Jeg ved ikke lige, hvorfor det var så vigtigt. Men øhm, jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte sådan, fuck, jeg har 10 år til at leve det, jeg gerne vil, eller nå det, jeg gerne vil. Så jeg tænkte sådan, jeg skulle både nå at være fri, og have det godt, og sjov og smuk. Og have en masse one night der føler jeg bare det fedeste menneske i hele verden. Og der er ikke nogen så main-character-agtige. Og, og så samtidig der med, at jeg skal også huske, at have en uddannelse. Men det tager alligevel også fem år. Men jeg vil også gerne have sabbatår, men jeg vil også gerne have noget rejse. Så jeg vil gerne på højskole. Og samtidig vil jeg også gerne være en ung mor, men ikke for ung. Fordi så er det lidt tabubolagt. Og, sådan, og sådan, du ved, der er kørt bare alle de der tanker. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte, som 20-årig. Hvor jeg var sådan... Altså... Mm. Hvor jeg har i hvert fald 60 år endnu. Altså mm. sådan, Hope, er det? What's the altså, sådan, yeah. er, og hvorfor er det sådan, blevet så vigtigt? Eller sådan, det sådan en, Og jeg tror jo, at det har noget at gøre det der med, at man hele tiden ser folk ud og rejse, eller folk laver noget federe end en selv, så man sådan hele tiden føler sig presset til selv at skulle præstere. Man skal hele tiden i sætte sig selv på en eller anden, øh, jeg, jeg vil nok sige sådan lidt en farlig måde, fordi sådan, jeg tror aldrig rigtig helt, med man får ro. Selv hvis jeg tager en beslutning om mig selv om, du skal ikke i byen i dag, Emil. Og så siger alle andre i byen, så når jeg næsten, jeg går klippe. af noget. Hmm. Og det gør jeg jo ikke nødvendigvis. Men det føler jeg jo. Selvom jeg, selvom jeg prøver at være trofast til min, den beslutning, som jeg har, taget, jeg har taget en beslutning om. Du skal ikke ud. Hvis jeg ikke havde Instagram, så ville jeg aldrig nogensinde betyde den beslutning. Men fordi jeg er Instagram, så betyder jeg lige pludselig min egen valg. Og så tror jeg på en eller anden måde, at det bliver sværere og svær for unge mennesker at lytte til sig selv. Men nu, er det også, nu sådan, bliver jeg også sådan lidt... Boomer. Nej. Men er det ikke også det, man kalder FOMO? Det er det, man kalder FOMO, men jeg synes, FOMO er blevet sådan et, ej, nu får jeg bare FOMO, men jeg tror, det stikker lidt dybere, fordi det der med sådan, og oh, jeg havde lige en rød tråd, og jeg føler lidt, du øhm, kom til at oh, svime ud af den. Åh oh, nej, William. Øhm, det er okay. Men det der med sådan, jeg tror bare, det stikker dybere, fordi jeg tror, man har sværere ved at finde ud af, hvilke valg, der er vigtige for en, og det rigtige for en. Fordi man hele tiden tvinger sig selv til eller bliver tvunget til at tage stilling til de valg, man har, tager hele tiden, fordi man, bliver, fordi man tager, være andre laver. Så jeg tror ikke kun, det handler om FOMO. Mm. Jeg, tror, jeg tror, det er sådan en... Jeg tror, man har virkelig svært ved at mærke sig selv, og mærke sine egne grænser, og mærke, hvad man virkelig ind og inder lyst til, fordi man bliver så vanvittigt påvirket af, af Instagram og Snapchat og Twitter, og hvad man ellers har, eller sådan... Så jeg tror, at grund til, at folk måske har det dårligere med sig selv, eller mistrives, er jo fordi tror jeg, på en eller anden måde, eller kan være, fordi det virkelig er svært ved at mærke sig selv, og mærke, hvad det er, man egentlig har lyst til. Og måske kommer til at lave nogle grænseoverskridende ting, uden man helt ved det, mm. på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du kan genkende dem til det. Ja, det er jo et helt vildt bredt emne, og det er jo ikke ja. svært sådan... Er ja, det er sådan en stor pærevælling. Ja, sådan ja. en lige, lige at sætte ord på. Mm. Det er jo meget sådan, jeg synes, der er noget, der er meget interessant i det, fordi hvis man måske skal prøve at indsnævre det lidt, føler du, kan du nogle gange godt sidde med en følelse af, sådan, når du ser nogen på Instagram, eller ser en story sådan, åh oh, nej, nu missede jeg det her, eller hvorfor tænkte jeg ikke på det her, eller hvorfor gjorde jeg ikke det her, giver det mening? Mm. Altså, kan du også godt have den der, det noget af det, vi taler om, det er jo, at det er dit arbejde, mm. så du har måske også en eller anden form for distance til det, mm. men kan du også godt nogle gange sidde med en følelse af, at nu går jeg glip af noget, eller nu laver mine venner noget, jeg ikke er med til, det kan jeg se, og mm. altså kan det også godt rykke på noget hos dig? Ja, altså det synes det, jeg, tror alle har det lidt på den måde. Øhm, og i den her branche er der jo også sådan mange ting, der følger med som events og sådan nogle ting, hvor sådan, jeg synes, det er utrolig grænseoverskridende at skulle tage alene til et event med en masse mennesker, jeg ikke aner, hvem er. Det er jeg ikke super god til. Så hvis man nu har fået invitationen, og man siger nej, og man så sådan senere hen, og selvfølgelig ser det ud over det hele på Instagram, så kan man godt være sådan lidt, øh, det kunne jeg måske godt... Den sved, ja, eller det havde ja, egentlig været meget fedt. Ja, præcis. Men det, altså igen, det ved man jo ikke. Og man havde jo ligesom taget en beslutning, og så fandt man ud af, nøj, måske jeg har noget andet, eller... Men det bliver i hvert fald facet, yeah. eller sådan med sin beslutning yeah. i højere grad, end hvad man måske har er, er gjort for, jeg ved ikke, 20-30 år siden, mm. eller sådan. Og det er jo ikke, fordi det er en usund ting, at så til ansvar for de beslutninger, man tager. Jeg tror bare, at det, øh, det er øh, voldsommere, og jeg mm. tror sådan på en eller anden måde, at sådan... Det var også mere ekstremt. Det, det, er jo, det er jo hele tiden. Mm. Altså sådan, det er jo... Jeg kunne huske, jeg lige stoppede på højskole, og så så jeg, der var nogen, der var samlet eller et eller andet, og, sådan, og så kunne jeg huske lige pludselig sådan... Øhm, at Jeg sådan ble, Jeg havde ikke tænkt over, at, at jeg ville være med. Jeg havde ikke tænkt over, hvad de lavede. Jeg havde ikke tænkt over, om, om jeg havde lyst. Jeg havde det nødvendigvis. Jeg havde det fint, med jeg bare var hjemme. Mm. Men lige pludselig så, så man bare, at folk var samlet, og så var sådan lidt... Hvorfor, hvad laver jeg her? Ja. Og, og inden det, der var det jo ikke fordi, at jeg tænkte, ej, det var virkelig meget det, jeg har lyst til. Men, men, når, men når jeg så ser alle mulige andre gør det... Mm. Så hvorfor er jeg der ikke? Så hvorfor er jeg der ikke? Ja. Eller, eller hvorfor har jeg ikke lyst til det? Eller sådan. Mm. Og, sådan, og så begynder man jo stille og roligt sådan, jeg skulle have været der. Hvad hvis jeg går glip af noget? Eller hvad hvis de får... Jamen Det er jo sådan, sådan en skør ting, og det er jo en meget sårbar ting, tror jeg også at snakke om for nogle mennesker, sådan at føle sig, Folk vil jo gerne være en del af noget. Folk vil gerne være en del af fællesskaber. Og, sådan. og hvad er det så for nogle fællesskaber? der så bliver dannet, eller sådan, og hvad for nogle fællesskaber er det, der er sundt for en? Jeg tror, det er svært for mennesker sådan helt at tage, eller unge mennesker at tage stilling til det, fordi sådan, der bliver smidt fællesskaber i hovedet hele tiden. Mm. Og man vil jo ja. på en eller anden måde godt være en del af det hele. Mm. Jeg synes også, det der med, hvad for nogle fællesskaber man så del i, er ret interessant, og det er måske sådan lidt i bredere sammenhæng, men der er jo også rigtig mange usunde ting på sociale medier. Nu skal jeg selvfølgelig ikke mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, men der er jo, og det gælder både folk i deres tyver, og det gælder folk i teenagetalerne, og det gælder faktisk også for børn i sådan noget 8-10. Altså jeg har selv to brødre, der bare kvarnerer igennem TikTok og alt muligt andet mm. lort. De har også lavet en YouTube-kanal. Altså du ved, de ruller bare med klatten. Yeah. Men nogle gange kan jeg også sidde med sådan en fornemmelse af sådan, et, Tænk, de bliver introduceret til det her så tidligt. Altså det bliver mm -hmm. en fast bestand, eller den ja. måde, de kommunikerer på. Så tydeligt. Ja. Det er fucking skræmmende. For bare at sige det lige ud. Ja. To, der er jo ikke nogen, der har styr på, hvad fanden det er, de ser. Nej. Altså, det er jo også noget, hvad, hvad er det for nogle ting? Altså, sådan, jeg, jeg talte også med en af mine kammerater vedrørende, hans øh, lillebror, som så nogle videoer, jeg ved ikke, om jeg har fulgt med i det, om ham, der hedder Andrew Tate, som er sådan en meget ja. udtalt øh, gud og fredværd, men det er det ikke, fordi vi begynder at komme, uh. behøver at komme ind på, hvad han står for, men det er bare skræmmende det der med, at du kan have et barn, der måske er 12-10. Nogle gange otte, mm. der bare sådan stille og roligt vandre ind i den der black box af sociale medier og YouTube. Den der grå zone. Og du aner bare ikke, hvad der sker derinde. Ja, der overhovedet ikke, der ikke være et filter eller, ja, et eller andet noget andet. Og der, kan... hvordan laver man det filter? Ja. Yeah. Altså, hvordan, hvordan bes hvem beslutter, at det her det er det content, eller det her det er det forkert content? Mm. Fordi jeg kan da godt sidde her og være sådan her, jeg vil ikke have nogen nogensinde som lytte på Rasmus Balludan. Men det er jo en, på en eller anden måde en del af at en eller anden forstand, så begynder vi jo lige pludselig at blive... En eller anden diktaturting, at hvis vi lige pludselig prøver dig, må vi ikke lytte til men vi vil gerne lytte til dig, og hvem ja. bestemmer det? Eller sådan, så det er jo også sådan en hårdfin fin balance af, hvem beslutter, hvad, hvad man kan lytte til, og hvad man ikke kan lytte til? Altså sådan, og så er der jo selvfølgelig de der sådan, du ved, menneskerettigheder, hvis du går ind og gør nogle forskellige ting, og, sådan, og sådan, øh, diskriminerer andre, så er der måske nogle ting. Men alligevel er det også svært at gå ind. Sådan, der er alligevel nogle ting, man skal virkelig være ude på dyb vand, før man fx bliver... Baned for Twitter, eller ja, altså, ja, ja. Så, du ved, man skal altså, virkelig, og at... allerede der har du jo nok noget at påvirke en af mennesker, altså sådan, du ved, der har du allerede noget det, eller sådan, så det, jeg tror jo sådan, hvordan kan man, jeg ved ikke, sortere i hvilke mennesker, jeg man, synes, man skal jeg... lytte og ikke skal lytte ja. til. Mm. Det, er jo sådan en, det er jo sådan en virkelig svært dilemma, fordi jeg kunne da godt vælge, hvem jeg synes, man skal lytte til, men det er jo sikkert ikke det, andre synes, og, og sådan, og alle har ret til at have en stemme, alle mm. har ret til at blive lyttet til. Det er jo en del af det demokrati, vi er i, i en eller anden forstand. Ja, jeg synes det er skræmmende. Det er måske også, vi har også talt lidt om det, men det der her med algoritmer. At mm. noget bliver ved med at komme igen. Altså mine algoritmer er ret fjollede. Altså, det er en masse madlavningsvideoer, så er det nogle ja. hunde, der laver nogle sjov ja. ting. Sådan, den, altså, jeg tror, man min mest sete video over det er sådan en hund, der gør sådan her med hovedet, og så siger den slag. Altså det er sådan, du ved, det er det, min algoritme giver mig. Det er ikke så vildt. Oh, men det er jo ja, men det er fedt. Men det er, jo, men det er også det der med sådan, sæt nu, at man vandrer ind i et eller andet, som måske ikke er objektivt set super godt, og den der algoritme bare pumper lortet afsted. Ikke? Ja, ja. Og det gør den jo. Det er ja. også noget, vi har talt om. Måske også det her med, med, med en af skyggesiderne af social det er, at det bliver meget selvbekræftende, og det bliver meget, det bliver meget centreret omkring sig selv, og selvforstærkende. Mm. Det er altså også ret skræmmende. Altså, og det tror jeg også kan have en eller anden forklaringsfaktor i forhold til, hvorfor nogen måske kan blive meget stresset på sociale medier mm. Fordi hvis man først begynder at se, Content creators, der måske laver alt muligt sjovt, eller ens venner der laver alt muligt sjovt, så fanger den det jo op, og så bliver mm. den ved, og den bliver ved, og den bliver ved, og mm. så er det det eneste, du ser. Det er i hvert fald svært at få andre ting. Har du oplevet noget med dine algoritmer, altså i form af sådan på din Instagram eller, eller TikTok? eller sådan? Har, du nogensinde sådan, har du lagt mærke til sådan, gud, det er voldsomt lige nu? Øh, altså det er jo meget sådan trend-baseret. Mm. på TikTok for eksempel. Det er jo sådan, hvis der først er en eller anden sound, så det, den er den ud over det hele. Mm. Så på den måde, ja. Øh, men meget sjovt er sådan, at hvis jeg nu for eksempel går på min egen TikTok, jeg synes, den er virkelig kedelig. Altså jeg, min for you page, den er elendig. Men min kæreste for eksempel, den synes jeg, den er god, Og jeg ved ikke, hvorfor. Og hvad der ligesom lige sådan den det. Ja, det forskel ja det er nogle gange, nogle gange synes jeg, at sådan, hvis der er nogen der sidder og kigger på min TikTok, man, så skulle igennem være sådan helt det en personlighed, ja. der kommer ja. op ja. Jeg føler, at det er en person, ens person der kommer op på Som sin TikTok. Der, på sådan, må du er ikke kigge du er kigge. For slemt. det er for slæmt <laughs> eller sådan, du kan se jeg virkelig mange sådan sådan extra eller, ja. eller jeg virkelig ser meget men jeg er bare, sådan, <laughs> den er virkelig ikke god lige nu så på sådan, ja. skal jeg slet ikke se med, eller ja. sådan hvor jeg sådan, får det næsten helt jeg føler at det kommer alt for tæt på på en måde det er vanvittigt. jeg har det bare på en anden måde og det, synes jeg, det er det fedeste, at få lov at se på folk. Yeah. Så det er også sådan der, jeg jeg lige har jul med min øh, søde og tante og min øh, kusine og fætter. Hver gang, jeg hører telefonen telefoner og jeg er sådan der, hvad er det? Hvad sker der her? Ej, hvad er det? Og sådan, jeg kunne jeg også bare mærke, at jeg skulle måske bare begynde at bruge det selv. Altså, sådan, yeah. Yeah. Ja, men det er jo det. Sådan, så kan man bruge Reels, og så kan man bruge TikTok og sådan noget. Men TikTok er bare lidt federe. Ja. Ja, er TikTok er ret fresh. Selvom jeg næsten ikke kan tillade mig, men jeg synes bare, at TikTok er bare lidt fedt. Men ja. jeg har meget sådan... Jeg har princippet, at jeg vil ikke have TikTok, fordi jeg ved, at jeg kommer til at bruge så meget tid på det. Men nu er det bare ind, hvor ja. jeg alligevel bare lægger og banger to timer igennem på de der fucking Instagram-reels. Ja, ja. What's the point? Ja. Og på den rigtig. note, så tror jeg faktisk, at vi er nået til den næste sang også. Ja, det er dig, der præsenterer det, William. Jamen, det, jeg overvejer faktisk lidt, fordi Mathilde, det er en sang, du har taget med. Åh, oh, nej. Uh. Ja, det er jo ret vildt. Det er jo sådan farligt at have en sang spillet i radioen. Det er jo ikke din sang, men den sang, nej. du har valgt. Ja, ja. Har du ikke lyst til at præsentere den, Mathilde? Jo. Jamen, jeg tror, den hedder Hold godt, gør den ikke det? Ja, det er nemlig ja. det, der hedder. Ja, af en kunstner, der hedder Samfa? Ja. Sampha. Du ved, du ved eller jeg tror, vi har bevist, yeah. at jeg ikke er den rigtige at spørge om, hvordan man taler sådan nogle ting. Jeg, jeg tror, det er sådan, man siger det. Yeah. Men, så bliver det altså sådan, at det. Så det, ja. vi siger det. Det, det bliver det sådan, at vi siger det. Hold on. Og så er vi tilbage. Det var Hold On med... Hvordan var det, vi blev enige om, man skulle udtale med Mathilde? Samba. Samba. Jeg bl. vil enige. sige Samba, men altså... Ja, <laughs> <Yeah, who knows. laughs> Det er stadig med noget på spil. Det handler stadig om sociale medier, og det er heldigvis stadigvæk de samme mennesker, der er her. Yes. Mit navn yes. Det er William, med facilitator og moderator, number one. Mille. Mille. Som er nummer to. Og så har vi stadig Mathilde herinde også, som mm -hmm. er vores... Social media expert for the day. Special guest. VIP-gæst, praktisk. Inden mindre kan gøre det. Vi er jo nået til øh... citatline. Det er vi. Og jeg har jo brugt min Instagram igen, som vi nu har snakke om et par gange. Æm, så har jeg skrevet ud til mine kære øh, medmennesker. Og jeg har skrevet ud, at folk skal beskrive sociale medier i forhold til dem selv. Med en sætning eller et ord eller mm. et eller andet. Og jeg har sådan, der er kommet lidt det samme. Sådan det lidt overfladiske, alt det der. Øhm, men der også kommer nogle rigtig øh, fine nogen. Og jeg synes, vi skal starte med en, der lyder sådan her. Vil helst være fri, men er jo dybt afhængig af det et eller andet sted. Mm. Det er meget ægte sagt. <laughs> Fordi man vil jo helst være fri, eller hvad? Det, ja, det er jo altså et godt spørgsmål. Hvis I skulle vælge. 30 år tilbage uden sociale medier. Nu skal du ikke tænke øh, jobmæssigt. <laughs> Nå, jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, det er det fedeste job. Yeah. Så sådan, jeg vil jo ikke være det uden. Men en verden uden sociale medier kunne være sygt nice. Jeg Hvor, tror, at... Vil lige vælge det? Vil du vælge det, Matilde? Hvis du, hvis du kunne få sammen indtægt et eller andet andet sted? Ja. Yeah. Hvis du ikke skulle tænke økonomi med det, eller det er det, du lever af, eller er, fordi, du synes, det er fedt, et fedt job? Det, det er sygt svært at tænke på, men jeg tror faktisk, ja, at sådan, yeah. en verden uden sociale medier, det tror jeg, ville være godt for menneskeheden. Hvad med dig, jeg har det meget svært med det, fordi en af de ting, jeg synes er så fedt ved sociale medier, det er meget det der med, at man kan dokumentere sit liv. Det er også Altså, vigtigt. jeg kan nogle gange godt være meget misundelig, når jeg ser, at folk har øh, sådan Instagram-post, fra dengang de måske var 13 op til nu. Så det er måske sådan 10 år af deres liv, de bare lige har samlet på sådan en lille, fin væg. Det synes jeg er så smukt. Jeg synes virkelig, virkelig, det, det er fedt at kunne kigge på, Selvfølgelig kan man jo også gøre det med normalt billeder, men det der med at have sådan en lille med tilgængelig, mm -hmm. øhm, det, det synes jeg er helt vildt tiltagende. Og så kan jeg også godt lide alle de der med as Så, MMA's. så jeg, tror, jeg tror egentlig, selvom jeg sagde anonym til at starte med, så tror jeg faktisk ikke, jeg vil være det foruden. Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, det tror jeg sgu ikke, jeg vil. Nej, jeg synes bare, der er et eller andet. Det kan egentlig også forstå, hvad du nu mener, det der med at have en memory board sådan hvor det bare sådan, det der er. Men sådan, jeg tror også, der er noget ved det der med, når man ser de der gamle serier eller film eller noget, hvor det var den myndtelefon, eller de der gamle nogen, hvor man det kan skulle... Ja, det kan ja. bare noget, og, ja. Der, ja. Noget, og der, ja. er noget, der er noget lidt mere charmerende over det. Og vi ser det jo egentlig også på Instagram nu, at der er kommet... Det trender lidt, de der gamle billeder og gamle biler og gamle alt. Og sådan, Mega meget, ja. Altså sådan gamle cigaretter og sådan, du ved, alt er bare sådan gammelt. Og, ja. Sådan, ja. og på en eller anden måde, så formår man og sådan og taget tilbage til en tid, hvor der overhovedet ikke var sociale medier, men det er bare det eneste, der bare er blevet lagt op nu, det er gamle sådan... Det er jo sejt at have en gammel BMW eller Mercedes eller et eller andet, der kører rundt sådan rigtig tysk. Mm. At altså, de er altså, møgsejt. Ja, præcis. Det er lige pludselig blevet sejt at være gammel. Ikke? Altså sådan, det ja. gamle, det, var, sådan, og det er sådan... Og det er jo lidt skørt, fordi man på en eller anden måde, så, så tager man billeder af det, som om man kunne tage billeder af det dengang, men det kan, kunne man jo ikke. Det er lidt en weird sådan... Mm. Det er sådan, ja, men det der med sådan... Jeg tror også, jeg vil fra. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan se mange flere negative ting ved sociale medier, end jeg kan se positive ting ved sociale medier. Og, sådan, og selvom der er nogle offer for sociale medier, er der også rigtig mange mennesker, der ikke føler, at de kan blive lyttet til i deres lokalsamfund, eller ikke føler, at de er blevet set, eller hørt, eller fundet deres plads, mm. som så har fundet deres plads igennem sociale medier. Og det synes jeg er en rigtig fin måde. Eller sådan, og, det, og, og det synes jeg også, man hører ret til. Der er også nogen, der har skrevet sådan, at de bare har fundet sin plads på en eller anden måde, fordi de har fundet andre mennesker som dem selv. Mm. Jamen, det synes jeg, det der, og det er det jo en fin, der, smuk måde at se det på Det sidste der, synes jeg faktisk er ret interessant Fordi ja. der er også nogen, der bruger Jeg har godt nok ikke gjort det Jeg er ikke afvist over for det på nogen måde Men man kan også godt bruge sociale medier til at få venner altså, mm. der er også, Jeg tror, der er, også, der er noget med at ja, Hvad fanden jeg? Altså, hvis du boede i Lille Tarm for 40 år siden Og der ikke lige var nogen, du kunne lide Så er det bare fucking bad luck Fordi så kunne du ikke gøre så meget andet mm. men, men jeg har mange venner Som også har fået venner via sociale medier Ja. og som på en eller anden måde har kunne finde nogle fællesskaber, som jeg bare ikke tror, man ville kunne finde for 40 år siden. Mm. Så det tror jeg også er noget, det kan, som man også skal sætte pris på, at det kan. Og så holde kontakt med folk. Ja. Det er jo også altså, sindssygt nemt nu. Du kan jo mm. se, hvis de lægger op, hvad de laver hver dag nærmest, ikke? Jo, det, er jo sådan, det er jo sådan, du ved, der er både noget positivt og noget negativt ved det. Det er fordi, et svært spørgsmål til sig. Ja, fordi sådan, så kan man jo se sådan, okay, det er jo virkelig fedt at se, at man kan holde kontakt og være sammen med sine venner og se, hvad de laver, og sådan join og sådan noget og være med på det. Men samtidig så bliver man også virkelig presset over, at man kan se, hvad de laver hele tiden. Altså sådan, du mm ved, -hmm. det er sådan en, det er jo virkelig sådan en... Der er meget dualitet i det, det. er med. jo virkelig, part, altså, altså, selv, altså på en eller anden måde, at, at hvad er det gode og hvad er det dårlige ved det? Eller sådan, det ved vi godt, men sådan, hvad vil man helst have? Eller mm -hmm. sådan, fordi, man kan jo både blive virkelig sovet af det, men man kan virkelig også få det godt af det. Og det er sådan... Du ved, jeg tror, at der er andre mennesker, som ikke har følt, at de kan blive hørt i, i, før i tiden, kan blive hørt på en helt anden måde nu. Mm. Uden tvivl. Altså sådan... Mm. Og, det, og det, det tror jeg ikke bare er noget, man skal tage for givet, eller sådan... Jeg tror virkelig, det er sådan en... det, og det, er, det er også jo, et privilegie. Det er et privilegie, ja. at man kan det på en eller anden måde. Ja. Øh, det er fedt citat. Så er der en anden en. Og det er sådan... Og jeg kan godt lide på den måde, at det er sat op, for der kommer både noget positivt og noget negativt alt, altså efter hinanden. Så sådan, den lyder sådan her, tidsfordriv, inspiration, forventninger, FOMO, tryghed. Mm. Ja, jeg synes, der er mange sjove ting, det der tidsfordriv kan jeg rigtig godt lide. Ja. Altså jeg var fanget, ja. øh, jeg, jeg fejrede jul i, øh, i Polen. Som man jo nogle gange lige gør. Jeg det, også, det, gør jeg, det gør nogen. Så heldig at være halv polak så det skulle jeg lige med at opleve tilbage Nej. til moderlandet. Mega fedt. Nå. Anyways, men der havde jeg også en, hvor mit fly det blev forsinket. Hvor jeg bare var sådan der, fuck mand. Altså det der med at være fanget i en polsk lufthavn, Altså det lyder jo bare ja, som enden på en dårlig joke. Det er der faktisk <laughs> nogen, der skal bede om. Så <laughs> det der med sådan, bare lige at kunne altså hive telefonen frem, <laughs> og så bare lige have to timers ren fucking underholdning. Altså, mm. det var... Og det synes jeg altså virkelig forfærdeligt. Nå, nej, jeg synes, det var virkelig fedt. Ej, jeg får så ondt i maven over at tænke på, hvor meget sådan... Du ved, nogle gange, når man går sådan... Øhm Altså, jeg synes bare, at man mister så meget af den ægte virkelighed på en eller anden måde. Man bare ja, men sidder... der er fandme ikke meget ægte virkelighed i en polske. Men så ser du et eller andet... men hvad gjorde man i gamle dage? Altså, så ser man en eller anden sjov gutt kom gående, eller man ser en eller anden øh, kærlighedsløst ægteskab, og sådan, det er sådan, vi er aldrig inden. Eller... Og jeg ved godt, man også kan få det på sociale medier, men der er bare et eller andet det der med sådan, så går man inde på øh, hovedbanegården, og folk går seriøst med hovedet nede i deres telefon, og kigger engang, hvor de går hen, mm. og sådan, og nogle gange kan det blive sådan her, kig op, du går glip af verden, eller sådan... Ja. Og jeg ved godt, der er en verden hernede, men jeg synes bare, den er, jeg synes bare, ikke, den er bare ikke ægte, eller sådan... Du ved, du ved som vi også snakker om i et tidligere afsnit, det der med sådan... Man mærker ikke hinandens energier på samme måde, som man gør, og man mærker ikke sådan, hvad der sker men sådan... Så ved man er ikke samme, altså det der med, at du kan vælge til og fra på en eller anden måde, hvad du vil på dine sociale medier. Mm. Så altså på den måde, så, så vælger du også til, hvad det er, du vil lære. Du vælger til, hvad det er, du vil se. Du vælger til, hvilken mangfoldighed det er, du vil have. Men når du er ude i den virkelige verden, så kan du ikke vælge til eller fra. Der får du bare alt mangfoldigheden, ufiltreret, ufiltreret ja. og der er noget, du ikke vil bede om, og der er også noget, du vil bede om, og det vælger du på en eller anden måde, ikke at du skal tage stilling til, men det bliver du nødt til at tage stilling til. Og over sociale medier og over sådan, du ved, der kan du vælge til og fra, i alt efter hvad, du vil blive klogere på. Og på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, at det gør os dummere. Ja, det, det tror jeg godt, du kan have ret i. Altså, det er måske også for at hive fat i et af de andre ord, der bliver brugt, så er det tryghed. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi det, det er jo ikke eksklusivt en god ting, det er heller ikke eksklusivt en dårlige ting. Men i forlængelse af den samtale med, at man kun bliver udsat for noget, som er filtreret, det er jo også lidt det ordet tryghed måske er et udtryk for. Ja. Fordi man finder så de ting, man er trygge ved, mm. som man godt kan lide, som man kan genkende, og som man kan forholde sig til. Mm. Mm. Og der vil jeg gerne give dig ret i, Emile. Øh, der tror jeg, at, at der kan det skulle være ret uhensigtsmæssigt, For jeg tror ikke, folk bliver lige så prøvet eller udfordret, som man måske har gjort tidligere Det er totalt anekdotisk, og jeg har ikke noget på det. Men jeg kunne godt forestille mig, at det er nemmere, hvis man møder et eller andet, man er utrygt med så bare søg hen til det, man kender, fordi det er alligevel tilgængeligt. Mm. Altså, Giver det mening? Mm. Ja, ja og det der med sådan... Jeg ligger på højskolen, som jeg har sagt for tidligere. Øhm, og sådan, jeg fandt hurtigt ud af, at jargonen, der var egentlig... Det der med, at man skal skrive til hinanden, inden man gik ud for værelset. Sådan, hvor er du hen. Og sådan, og den chagong falder jeg aldrig rigtig med på, eller, eller kommer aldrig rigtig helt ind i den, men sådan det der med, sådan, på en eller anden måde, så får man skabt en eller anden sådan, falsk tryghed i, at sådan, du ved, der var folk havde ligesom fundet hinanden over sociale medier, sådan, hvor du henne, fordi man har haft en god samtale i, i tre timer eller i tre dage, og så lige pludselig var fundet, nu skal jeg bare være veninder med dig, fordi det er bare det, der er tryggest. Eller sådan. Mm. Man tager ikke rigtig udfordre sig selv så meget mere. De, altså, jeg oplevede virkelig tit, sådan, at sådan, og jo tættere jeg blev med folk, at de så begyndte at skrive til mig, sådan, Øh, hvor er du henne, eller kom herover og sidde, eller sådan noget. Jeg blev sådan helt, uh, det synes jeg er øh, øh, øh, begrænsende, på en eller anden måde. Eller sådan, ja, sådan, ikke, ikke den fedeste, sådan... På en eller anden måde, så føler jeg, det begrænser folk i at sådan udvikle sig, og, og, og, og prøve nye kendskaber. Fordi hvis man bare gik ned og spiserne, sådan, hvor vi har siddet i dag, og man ikke allerede har lavet en aftale i forvejen, så bliver man jo tvunget til at bare sætte sig et sted hen, og så se hvad det bringer. Men fordi man nu kan skrive til hinanden, hvor den person man nok føler sig tryggest ved er, så gør man jo bare det hele tiden, og det kan jeg jo godt forstå. Det mm -hmm. går godt forstå at man gerne vil være trygg. Og du prøvede det med til, altså det der med at sådan, det tryk så går lige her hen. Altså måske også i forhold til sociale medier, det der med sådan noget virker bare, altså sådan, så kan man møde et eller andet hvor man er sådan nej det kan jeg ikke lige forholde mig til. Og så finder man noget man bedre kan lide på sociale medier. Altså sådan giver det mening. Jeg har nogle gange prøvet. For eksempel, hvis man er til en fest. Mm. Øh, og sådan hvis man er lidt drænet i øvrigt, eller sådan noget. Så bare lige stå til en fest og være sådan, fuck, jeg magter ikke at stå om. Nu zoner jeg ud. Stå og stå og tale om et eller andet lort, og så er det bare sådan der, pling, så kan jeg lige gøre sådan her, ikke? Altså, ja. er det også? Kan du genkende det? Mm, altså, så skulle det jo være sådan nogle ting, som sådan, at det, jeg poster, er at trykke ved. Så sådan, jeg kunne ikke lige pludselig finde på at skulle gå ud og lave alt muligt sådan extreme sport, eller sådan et eller andet. Er du lavet så meget fedt, hvis du lige kommer på sådan der langdannet ja, ski, ja. eller et eller andet. Ja, ja <laughs> det men sindssygt. der er jeg sådan meget i min comfort zone, kan man godt sige. Får du nogen sådan trøst ved, ved at bare have en telefon ved dig? Bare sådan finde en trøst i sådan, okay, hvis det ikke lige går, eller hvis jeg keder mig i toget eller andet, så kan jeg bare tage den frem? Ja, øh, yeah. det tror jeg gør man ikke sådan. Ja, vi, sammen. Det, det tror jeg, det jeg skulle også, vi alle Selvfølgelig også bare kunne kigge ned i en bog, eller et eller andet en gang imellem, sådan mm. kom lidt væk. Ja. Ja. Det, det tror jeg, vi alle sammen gør. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at det gør os klogere Jeg tror, jeg tror faktisk, det gør os lidt dummere måske. Men mm. jeg ved det ikke. Det er måske også bare min gammeldags hjerne nogle Ufiltreret gange. Ufiltreret boomer-hjerne. Ja. er måske ikke så boomer. Nej, jeg vil ikke kalde mig boomer. Nej. Eller det ved jeg ikke, hvad jeg vil kalde mig. Det er ikke noget, jeg kan beslutte, tror jeg. Vi giver den lige 10 år, og så ser, år, så ser, så ser vi mig på facebook trådene. Ja, præcis. Godt brøl, du inde i yeah. <laughs> kontakt. <laughs> Og det med det, så skal vi videre til næste nummer. For der er vi allerede nået til. Og hvad er det for et nummer? Det kan jeg næsten ikke... Hvor står det henne? Det står, står det her. lige der, du har skrevet det ned? Og det er jo, det er jo mig, der har valgt det. Det, det er kan, nemlig dig, der har valgt det. Det er nemlig mig, der har valgt det. Og det er øh, min kære øh, søde... Øh, jeg vi skulle til at sige veninde. jeg er overhovedet ikke veninder med Rihanna. Har jeg givet den svar? <laughs> tænk, tænk, jeg skulle at sige. det, holdt I op, men det kom ned. You I never know. know. <laughs> ja, øhm, det er kisset bedre med Mariana, som jeg bare synes er et mega fedt nummer. Øhm, så lidt <laughs> med til min veninde. <laughs> Og oh, velkommen tilbage. Nu er vi nået til øh, sidste blok, som vi kalder det her i studiet. Last øhm, blok. Last Block. Last block. <laughs> øhm, og ligesom i sidste afsnit der øh, hvad hedder det, øh, der har vi en lille drinkslej og vi har stadig de tre samme gæster med og jeg tænker ikke at øh, vi vi pøser så præsentere os yderligere end det bare er Jeg tror den er fin nok. Jeg tror nu. den er fin nok Det er okay, nu. vi fik jo lidt nummer fra din bedste veninde, og nu er der <laughs> <Ja>. bare. <laughs> det er øhm, men ja, øh, blok 6, som vi kalder det, øh, det er Det lyder så honker game det? det? Blok 6, eller sådan du ved. Ja, det kan godt være sådan, ja. det, det, det, det må, ja, det ved jeg ikke. Men det handler om drinks. Det er ikke så godt games -agtigt. Nej. Nej, det er det ikke. <laughs> men da man sidder toget på vej, det er det er lige meget. <laughs> øhm, det handler jo om drinks, og du har jo lavet din egen drink. Mm -hmm. øh, men vi venter lige med at smage lidt på den endnu. Ja. Fordi vi skal lige tage nogle flere fede beskrivelser af sociale medier, sociale som min medie. kære øh, followers har, har skrevet ind til mig. Og der, skriver en, der er en, der skriver noget positivt her, som lyder sådan her. Rart at kunne spejle sig hinanden, følge med, holde kontakt og dele interesser. Mm. Og det er jo lidt det, vi også har været inde på, at det er jo måske det, der er meget rart ved sociale medier. Ja. Jeg ved ikke, har du nogen venner via sociale medier? Har du fundet nogen, sådan, fordi I deler lidt det samme? Eller hvordan, altså sådan, har du fundet nogle nye venner, på grund af, at du lige pludselig er, er øh, vokset? Og bare sådan, eller hvordan hænger sådan noget sammen? Ja, det har jeg faktisk. Ja, ja. Ja, øh, to veninder, tror jeg, øh, og så selvfølgelig en hel masse bekendtskaber i og med, at man går til Som events ja. og møder folk. Og hvordan mødte I hinanden? Var det, var det på grund af events? Øh, den ene var, fordi vi fulgte hinanden, sådan bare lidt random, tror jeg, øh, og så skrev hun til mig, og jeg havde faktisk i et par måneder også prøvet sådan lidt at tage mig mod, fordi jeg synes, hun virkede rigtig sød, øh, og så skrev hun bare, og så mødtes vi op, og nu... Og vi rigtig på sådan double dates med hendes kæreste og min kæreste. Jeg hvor hyggeligt. Ej, hvor hyggeligt. Ja, ja. Det er rigtig cute. Mega hyggeligt. <laughs> Ej, hvor fedt. Ej, altså, yeah. Er der sådan en uskreven regel, at man bare sådan kan skrive til hinanden og sige, hey, I skal vi lige en kaffe, der er, ja, og vi har lidt samme branche? eller? Ja. Ja, også fordi det er jo en mærkelig branche, så der er jo ikke noget sådan, du kan ikke læse noget sted på Google, hvordan du gør, så man bliver også lidt nødt til at bruge hinanden og hvis altså, du får også noget sparring og nogle ja, tips præcis, eller sådan, om, så viden man, man måske ja, også lidt, ikke? Virkelig. Ja. Mm, så det er mega smart. Og det er måske også meget rart, jeg kunne forestille, altså sådan, det er måske også det sociale medier jeg kan for eksempel også med LinkedIn og hvad det ja, ja. er der med at man ligesom kan ja. finde en anden, man sådan matcher med på en eller ja. anden måde, altså sådan Ja, og nu hvor vi ja. deler så meget af os selv, så kan man godt lidt fornemmelse, at det her er en person, jeg kan lide. Ja, og jeg kunne også forestille mig, at det giver også en eller anden tryghed. Jeg ved ikke, har du nogen sådan haft en eller anden form af sådan fornemmelse, af, at dine venner måske kan, eller nye bekendtskaber kan, det ved ikke, øh, hvad hedder det ord, sådan udnytte, at, at du har mange følger? Det har jeg faktisk ikke sådan lige mærket til, men Nej. jeg kunne godt forestille mig, at at det er noget, der sker. Ja, og måske er det derfor rart at have måske nogen, der deler det samme. Okay. Eller sådan, fordi så ved man, at det i hvert fald ikke er derfor, at, man, mm -hmm. at de vil ind i ens liv, eller sådan, ja. på en eller anden måde, kunne jeg forestille mig. Ja. Nu er jeg selv sådan, øh, politisk aktiv, øhm, og jeg har i hvert fald fundet ud af, i sociale medier i hvert fald noget, altså sådan virkelig hæftigt kan bruges sådan til at nå ud til mennesker, der ikke har haft et fællesskab førhen. Eller sådan. Og det synes jeg er, sådan, er ret, en ret fed måde. Jeg ved, at den øh, organisation, som jeg er en del af, startede faktisk midt under corona, og jeg var der så ikke til at starte med, men som, som jeg har hørt det fra dem, der var opstartet, det var sådan, at på en eller anden måde, det føltes fuldstændig vanvittigt, at vi har kunne øh, få så mange medlemmer, når vi ikke har kunne mødes aktivt og fysisk, mm -hmm. eller sådan, og sådan, og alligevel vokser organisationen helt vanvittigt. Og det er måske også bare den nye verden, eller sådan det der med, at ting kan godt vokse, uden vi fysisk skal være sammen, eller sådan. Og det er måske en meget god ting, at folk kan finde hinanden på den måde, og føle, at de kan være en del af et større fællesskab, på en eller anden måde. Mm -hmm. Uden tvivl, altså sådan, jeg tror, jeg har ikke brugt det på den der måde. Men, og det er måske også mere bare sådan, altså internettet mere bredt, men jeg synes jo, det fedeste er, det er sådan, at hvis jeg har et problem, så googler jeg bare lortet, og så har jeg en løsning. Ja. eller hvis jeg mangler inspiration til et eller andet så kan jeg skulle lige ind og finde en reel eller sådan noget. Altså, jeg har lige mm -hmm. fået, jeg har fået en pasta-maskine i julegave. Fucking fed pasta-maskine i øvrigt. Mm. Men jeg kunne bare ikke få det der lort til at du. Så jeg var sådan der, what the fuck? Du. Det var ikke fordi der var noget galt, men jeg kunne bare ikke finde ud af hvordan jeg skulle skrue, når jeg skulle lave det der pasta. Mm. Og så gik jeg også bare ind på Instagram og fandt en der havde den samme pasta-maskine. Og sagde så sådan der, Nå. Det tror du folk det, gjorde det, i gamle dage. Hvis smed, de... smed den ud. Ej, det håber jeg ikke. Det er jeg tror da, at man har fundet en eller anden løsning, men jeg kan bare huske den. Jeg var bare meget sådan, wow, the digital age, og så kan <laughs> jeg bare svare på alle problemer hele tiden. Altså sådan et andet ret stort samtaleemne, det kommer til at lyde som sådan verdens fucking kedeligste jul. Men der er også lige kommet den der, det virker jeg ikke, om set sådan chatrobot der kan svare på næsten alt. Ja. Sådan, øh, det er sådan kun intelligens, hvor, så, hvor at man kan sætte sig ned, og så kan man stille den et spørgsmål, og så kan den faktisk svare på det meste. Altså det er sådan noget, hvor professorer på universiteter har givet dem et eksamenssæt, og så kan den svare på det til karakteren 12. What? og det, det er det fucking nøjeren. Det er sygt nøjeren. Oh, ja, okay. det er sådan noget, og, for sådan helt... man uh, yeah, det er ja, man scary, får sådan lidt, hold jeg væk. Ja. Altså sådan, øh, men alligevel kan jeg kritisere det. det system så fucking meget, at det er jo måske bare er en god ting, men alligevel får sådan noget, åh, oh, det skal du slet ikke bestemme. Mm. Sådan, jeg tror ikke overhovedet på dig. Men jeg tror også, det er en af de ting, jeg også godt kan have sådan lidt med... Fordi nu bliver der også en tryghed mm. i, øh, i sætningen. Og det er faktisk også en ting, som jeg ikke ved, om jeg er nødvendigvis er enig i. Fordi jeg synes bare, man har set gang på gang på gang, at sociale medier bare skubber sig hele tiden. Altså mm. det, man er segnet op til i dag, er nødvendigvis ikke det, man er signet op til i morgen. Og den teknologi, der ligger til grund for det i dag, er på ingen måde nødvendigvis den samme, som er der om en uge. Mm. Og det synes jeg er ret skræmmende. Det er i hvert fald svært at komme ud af, når man først er inde i det, fordi jeg tror, at jeg har fundet ud af, at hvis jeg ikke er på Instagram inden for de første tid, altså, den ved jo, hvornår jeg vågner. Mm. Jeg ved, den ved jo alt. Altså, den ved, at jeg vågner omkring 6-7-tiden, og sådan, hvis klokken er slået 8 og jeg stadig ikke har været på Instagram, så er der kommet sådan en af, en af dine følgere har lagt et nyt billede op øh, efter en lang stykke tid eller, et eller andet, og der er gået tre dage. Altså, sådan, ja. Den finder jo en anden grund til sådan, at... Og nutche mig til at gå ind og kigge på det. Yeah. Altså sådan, så det er jo også bare sådan, hvordan fanden kommer man ud af det, hvis man gerne vil ud af det, for du bliver jo hele tiden fristet til at gå derind mm -hmm. Altså du kan ikke engang... Du ved, så der er også det der, et citat, vi også stod det der med, sådan at man ved det jo egentlig ikke. Men kan man lade være? Altså yeah. sådan det er jo en, en eller anden slags afhængighed. Ja, mm -hmm. yeah, det er måske jo sådan en Man vil helst være fri for det, men man er jo så vanvittigt afhængig, og sådan og selvom man ikke ville ikke vil være det altså sådan så det jeg, på, på en eller anden måde er det jo ikke sådan et aktivt valg at vi faktisk går ind og gør det længere det ligger jo bare så i hele vores sind og måde at se tingene på at det er jo bare det vi gør mm. eller sådan, ja fordi alle andre gør det jo også så alle andre så gør hvorfor det skal også så man ikke gøre det ja. så hvorfor ja, ja. Skal man ikke selv gøre det jeg kunne øh, i fjerde klasse der ane jeg ikke noget om internettet, eller om hvordan man skulle trykke internet eller sådan noget. det gjorde alle mine andre venner og jeg kunne bare føle mig sådan skulle gå det skulle jo i de store it rum hvor alle andre var og Øh, de der kæmpestore manuelle computer og sådan noget. Og, sådan, og jeg sad der med mine store fingre, og, sådan, og de det tog ikke mig klak, jo klak, for helvede klak, et kvarter at sætte ja. noget ind. Ikke? Og alle ja. sad jeg bare fuldstændig kørt derud af Og ja. jeg husker at min morfar var sådan her, mm -mm, ikke noget til dig, totalt gamle mm. mennesker. Og jeg vidste ikke, da jeg så skrevet ind, og så sådan her, endelig få skrevet det ind. Ja. <laughs> og så sådan, hvad gør jeg nu? Og så trykker jeg Hvad er Enter? Og, ja. og sådan, jeg kunne bare huske, at jeg sad der og anede jo ikke noget om det. Eller sådan. Og, sådan, og det der med sådan... Det der med, at de prøver at beskytte en for det, men man skal jo også være med i udvikling. Og hvordan gør man det på sådan en fin måde? men det er jo sådan et kæmpe emne, vi har følt, at vi kan bruge meget længere. Det kunne jo være et afsnit i af sig selv. Ja, det kunne, altså sådan, ja, jeg føler, at det sociale medier kunne jo være en sæson i sig selv. med syvlen. Men, men <tryk> det er gimmick Det er gimmick med den. vi har jo verdens objektivt set fedeste gimmick i vores ramme og det er ikke rigtig noget, vi kan tage kvæl for, men det, gør vi, men det gør vi alligevel. Og det er your twenties as a gin and tonic. Så Mathilde, da du kom ind der fik du til opgave at lave en gin and tonic, på baggrund af sådan et øh, fuldstændig vanvittigt sortiment, som Milla og jeg, vi har stået for at få ind for inden. Ja. Og det, der ligesom er hele hensigten med den, det er, at man skal lave sine 20'ere, som bare i en gin and tonic. Mm -hmm. Så hvis man bare har haft det fucking nice, sådan og hvis man har haft det mindre fedt, så er den måske mere ikke salt. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det er også op til fri fortolkning. Altså så, så du må også gerne give en lille forklaring, inden vi <laughs> smager på, sådan, hvad er det lige helt præcis, du har tænkt med ja. den her drink. Ja. Og så må vi se, om vi kan smage, at det er det, den samme fortælling, vi har ja, det er fået de typer, fortalt. At du har haft. At vores smagsløj og vores øh, forståelse hænger sammen. Eller om det bare er helt hen i vejret. Ja. <laughs> er Mathilde, take it away. Ja. Jeg har puttet lidt kajennepeber i. Mm. Fordi at øhm, tingene er sket meget hurtigt, synes jeg. Og sådan lidt øh, uventet. Øhm, så har jeg puttet lidt salt i. Åh oh, nej. Oh, nej. Som det uventet, tænkte jeg. Yes. Ja. At det var sådan lidt sådan en. Øh, Nå, no, den var der også. Den var det også. Ja. <laughs> den putter man ikke normalt i en drink, så det giver god mening. <laughs> så har jeg puttet en lille smule gin i. Ja. Bare fordi det synes jeg, der skal være en gin and tonic. Ja. ja. Det er meget fedt. Det er meget fedt. Så har jeg øh, puttet sukker i, fordi at generelt har jeg det rigtig godt, og sukker er altid godt. Det vil altså, the more Maria. Ja, Jeg har puttet lidt citron i, fordi selvom alting øhm, selvfølgelig godt kan se lidt øh, pænt og flot ud, så er det jo ikke altid nice. Så vi har lige puttet lidt surt citron i det giver god mening. Øhm. Det er sådan en, hvor jeg bare kan mærke, at sådan, min smagsløg kommer bare til at være træt i morgen. <laughs> <laughs> men det er ikke dårligt, du om dine tyver, nej. End, Det går kun ja, på spænd. Ja, jeg har styr på dine 20'ere. Ja, det er jeg altså ikke i tvivl om. <laughs> Og så øh, noget lyserød tonic. Boom, boom, boom, boom, boom. Bum, bum. Bum, bum, bum, bum, Jeg godt kan lide lyserød. Ja. Yeah. Yeah. Men hey. Hey. Så, why not? Skal vi ikke spage på det? Mm. Skal du starte, William? Jeg lægger fra land. Ja. Yeah. Du, du må ja, også meget gerne smage samtidig. Det ved ikke, om jeg tør. Nå, vi har også lidt mønte på top, faktisk. Ja, var det... det er bare for pynt. Det er bare for pynt, for ja, ja. det er også lidt pænt at være tyverlig. Altså, det er ikke, fordi den giver noget til smagen. <laughs> Men smagen er også helt unik. <laughs> Nå, øhm, det glæder jeg mig til, det her. Den er sådan meget... Øhm... Mm. Meget prægtende. Sådan meget prægtende tyver. Der er meget gen i. Ja. Yeah. Men det er også, at jeg ligesom, føler, at jeg ved, der er alkohol i, så for det sådan virkelig... Uh. Så, så, uh. <laughs> jeg begynder at... <laughs> Den er, den er, øh, mm, yeah, jeg troede, den ville være klammer, faktisk. Jeg så overhovedet ikke, den er særlig klam. Mm -mm. Altså, jeg synes, man kan godt smage... det er nogle, altså, Jeg den, synes den faktisk, det beskriver dine tyver rigtig ja. godt. Ja. Jeg skulle ja. også lige til at være sådan der, det kan jeg fandme godt forstå. Det giver god mening, for du har fortalt. Den er meget sød, ja. og sådan, meget sådan, alt er fedt. Mm. Der kommer også lidt spice. Og der er også lidt spice. Ja. Det kan en p One, ikke? Den kommer mm -hmm. lige ind og giver lidt. Skal du lige have, have en, en tår lige. Skal lige Det har også været en lang arbejdsdag. Ja. Yeah Lidt mere, gin. Anden sip giver den et andet indtryk. Helt andet smagsindtryk. Okay, ja. Yeah. <laughs> nu prøver jeg lige at se, om det er rigtigt. Mm. Mm. Man kan... Den der salg, synes jeg faktisk, den træder. Den gør lidt, ikke? Yeah. Hvis der nu, Mathilde, er en smag, som du håber virkelig kommer til at være i din drink, når du en gang er færdig med dine tyver, mm. hvad skal det så være? Mm. Det må også være alt andet end det, der sidder på bordet. Yeah. Det er et svært spørgsmål, synes jeg. Et eller andet, som øhm, noget, noget sådan en smag, hvor man tænker, sådan, den, den var god, eller sådan den er dejlig. Den er altid dejlig. Ja, og det, hvad? det er jo meget subjektivt. Jamen, det er det. Hvad, for, hvad kan du altid spise? Din yndlingsret? Mm. Det er også slet en at Jeg elsker jordbær så hvis man kunne få drinken til bare at smage af jordbær men så ville gina, det være fint. En gin and tonic eller jordbær. Ja. ja, men det var der jo næsten også. Alla jeg synes jeg. den kører med lidt af jordbær, men det ville de jo ja. også få i. Så det ville du det. Ja, ja. Så jordbær? Ja. Det skulle helt <laughs> det, det skulle smage smag. en fed smag. Jeg håber virkelig at din gin and tonic kommer til at smage af jordbær. Det er faktisk ikke et tvivl. Også. Vi mødes her om 15 år og så smager vi på din gin and tonic mm. og så håber vi at den smager af jordbær. Yes. Ja. Det gør vi. <laughs> øhm, og med det sagt så er dagens Afsnit ved at nå til ende. Det render i hvert fald så småt ud med tiden. Ja, gør det ikke det? Oh, det gør det. Jeg synes godt, at vi har haft mange ting omkring i dag, hvor mm. man siger, og mange interessante diskussioner om sociale medier. og fik også lige udstillet, hvad man kan bruge det til. Altid grønt med grønt story på ja, Instagram. Det er altid godt. Altid fedt med jobopslag på LinkedIn. Altså, det hey, det ja, kan bare virkelig, kan virkelig bare meget. Noget. Det kan også måske lidt for meget. Mm. Der er også nogle ting, det helt sikkert ikke kan. Så Det det er det, og, sådan, og jeg synes, øh, om vi skal leve med det eller ej, vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget ved det, for det er her. Og jeg tror faktisk, det er for at blive. Siger, mm. så, så måske handler det bare om at måske navigere i det, og ikke købe alt, hvad det er, man tænker, man ser, eller hvad hvordan man skal sige det. Mm. Ja, til lige her på faldereglet, er der noget, du lige brænder for at komme ud med? Mm. Det er et stort spørgsmål. <laughs> vi, vi kører kun med store spørgsmål. Ja, <laughs> <laughs> oh, yeah. altså jeg tror... Øhm... Ja, vi, vi har jo snakket meget om, at sådan, det, er jo, det er jo lidt sådan ambivalent med sociale medier, men sådan er det jo lidt med mange ting i hele verden, kan mm -hmm. man jo godt sige. Vi er jo ikke enige i alting, og der er nogen, der synes, det er fedt, og der er nogen, der synes, det er nederen, men jeg tror bare, at man skal huske lige at lytte til sig selv, og hvad man selv synes, og ja, tage stilling til det, og sådan være sådan er det, er det nice, er det noget, jeg godt kan lide, og så være i det, og hvis man ikke kan lide det, så lad være med at være i det. Det giver god mening. Mm. Det synes jeg også var et rigtig, rigtig, rigtig godt rød eller ja. sætning og slutte afsnittet af på. Det tror jeg også, jeg synes. Ja. Øh, vi skal lige afslutte med et musiknummer. Det er et, jeg har valgt, og det hedder øh, Overnight med... Ja, parcel, puzzles, ved du hvad, det kan parcels, det, det, <laughs> det må ligeså, hvad de har lyst til, øhm, de må godt ringe til mig og rette mig, men det er i hvert fald det, det hedder, jeg er virkelig vild med det. det er er noget, det er også jeg nogle af dine sådan... veninder? Det er, øh, nej, nej, det er oh, det men er se, nu, de, de, de, vej, de er super, veninder, de super så... fede, og øh, dem er ikke lige så gode venner med, som jeg er med Miranda, men det er okay, øh, man kan okay. gøre det hele. <laughs> øhm, så, øh, så det er, hvad det er, men ja. det blev alt for denne gang fra med noget på spil? Tusind tak fordi du lyttede. Tusind tak med. og tusind tak fordi du har lyst til at være med med til det. Selvfølgelig tak fordi du er